Writers and critics who privacyhesize with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win all the times they are a change in. שלום לכל המאזינים אתם בשורה שנייה באמצע ניטום שפירא ואיתי אביעד שמיר ייי למי שלא מכיר למי שזו הפעם הראשונה שלו הקונספט שלנו מאוד פשוט אבל השבוע אנחנו לא עושים אותו אז זה... אין טעם להגיד כן. אותו. אז כן. למי שלא מכיר אותנו אז ברוכים הבאים וזה הקונספט שלנו השבוע. כן, זה הפרק המאה שבעים ושישה מאה שבעים פרקים שאם תחשבו נכון אז זה לא יאמר לכם כלום אבל זו כן פעם רביעית 2016 שנה שתיזכר לדיראון עולם בתור 2016 כן, כן. שנה שהפכה למים וקרוב נהיה מים. כן אז אנחנו נתעלם מכל הדברים הרעים טוב לא מכל הדברים רעים נתעלם, נתעלם מהרבה, דברים רעים, הרעים מה, מהרבה דברים רעים שקרו השנה האוסקר ייתן מצגת הסלבריטאים של אוסקר אני חושב שהצלחות טקס נפרדת בשביל זה רק. כן. יש להם עוד חודשיים והעניינים הסוציו-פוליטיים כמובן נבואות יום הדין של נוסטרדמוס מסתבר הם פשוט טעו בכמה שנים לא ביותר מידי. הוא גם פספס את הקטע תרופה לסרטן וניצור קשר עם תרבות חייזרית חוץ מזה. תרבות חייזרית? אביש באר שבע זה לא תרבות חייזרית אני לא אגיד את המשפט המתבקש. כמעט אמרתי פתח תקווה אבל זה היה צפוי מדי נכון? כן זה גם לא תרבות. וואו כל מאזין שאי פעם היה לנו זהו כאילו העלבנו כל יום היו בבאר שבע בפתח תקווה העלבנו כל עיר בישראל העלבנו את הברועה התל אביבית השמאלנית והמנותקת. זה לא עלבון. זה, זה דבר שמתגאים בו. בכל אופן זה פרק סיכום השנה הרביעי שלנו כן, כבר, והקונספט אנחנו... שלנו, יש לנו כבר קונספט די פשוט כן. לזה, פרקי סיכום השנה. כמו בשלושת הסיכויים הקודמים. אנחנו בוחרים ש... כל אחד את חמשת הסרטים האהובים עליו. כן, וגם את חמשת הלא האהובים עליו, ואנחנו ו... מדברים עליהם. כן, ועוד חמישייה של כמעטים, שהם כן. כמעט אהובים עלינו. עכשיו בניגול לבדרך כלל בפרק הזה אנחנו נמנע מספוילרים כי אנחנו לא נותנים לכם אזהרה מראש על מה אנחנו מדברים אז לא פתאום נגיד לכם שההוא מת והיא הייתה אימא שלו כל הזמן. היא הייתה אימא שלו כל הזמן? מהרגע שהוא נולד כן. מהרגע שהוא מת. שזה גם היה ספוילר. כן. אבל אתם יכולים למצוא אותנו בכל מיני מקומות. אה נכון כן, איפה, קודמים... איפה אנחנו השבוע? <laughs> פרקים קודמים אפשר למצוא או ב-archive.org או ב-iCast, mm -hmm. בהנחה ש-iCast עובד השבוע. או הדרך הכי קלה, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, mm -hmm. כל יום חמישי אנחנו מעלים שם פרק חדש, מאוד קל למצוא ככה, ובלוגים. כן, אביעד כותב ב? יש בלוג שנקרא בשבי הזהב. גם לא יש עמוד פייסבוק. אתה בעיקר מבקר לחפש. שם סרטים. אני מבקר את העולם. כן, אתה מבקר סרטים ואתה מבקר מבקרי קולנוע אחרים לעיתים. לעיתים רחוקות מאוד. כן. אני כותב באלילון דוט שבו אני מבקר בעיקר קומיקס אבל כולל סרטי קומיקס מדי פעם אז אני מניח זה נהיה כבר אותה תעשייה. אין. אז יאללה אתה רוצה להתחיל? אוקיי אני אתחיל. מהסוף להתחלה. מהסוף. כבר... מ... ממקום חמישי כי כן. התוכנית לא <laughs> גם אני לא ספרתי כן, אבל לא אני. אני חושב שהייתה לי עלייה ביחס לשתיים האחרונות. אוקיי אז נתחיל עם המקום החמישי שלי. Uh, רוב הסרטים פה זה סרטים שדיברנו עליהם mm -hmm. uh, וזה אחד מהם. בלשים בעם או the nice guys. יופ. Yep. Uh, של, של שיין בלק. שיין בלק ביים אותו mm -hmm. עם ריין גוסלינג ועם רס אלו כן. ועוד אנשים. לא... אנחנו, אנחנו לא צריכים להקריא את הרשימה של הקרדיטים שלנו. לא, אנחנו לא הולכים לעשות את זה לכל סרט. <laughs> אז באשים בעם. סרט שיצא בתחילת הקיץ כזה, קצת <laughs> אחרי פסטיבל קאן, שהאמת שהוא מאוד הפתיע אותי לטובה, כי הטריילר שלו ממש לא עשה לי חשק לראות. הסיבה שבכל זאת התעניינתי זה כי הוא כן קיבל ביקורות טובות. שיין בלק. שני הסרטים הקודמים שלו שראיתי קיס קיס בנג בנג ואיירון מנד שלוש. לשניהם הגיע אותו אופי כללי שזה אומר אופי שיין בלאקי זהו הרבה הרבה בדיחות הרבה קטע כזה של ארד קאפל. Mm -hmm. אבל שניהם מבחינתי גם היו כמה שהם היו מוצרכים בקטעים מקומיים. הם התרחשו בך גם מולד. גם. כן באזור לוס אנג'לס בעיקר. Mm -hmm, כן. זה מאוד מצמצם את הימון מהם. לשין בלק. יש על זה קטע. ולמי ששכח הוא כתב את נשק קטלני. שגם כן, כאילו. ואת דלס. כל הסרטים, 90 אחוז מהסרטים של שין בלק יש להם צ'קליסט של בערך 20 דברים שחייבים להתרחש מהם, שזה כאילו שהוא מציית להם בנאמנות מוחלטת. ו-10 הנוספים הם סרטים ביתיים. בכל הסרטים הקודמים שלו הבעיה תמיד הייתה שהקטעים הקומיים מוצלחים. אבל הקטעים הדרמטיים לא כל כך אחידים, לא כך משתלבים ביחד, ובאשים בעם הוא סוף סוף כן הצליח לדעתי לעשות סרט שהוא חזק גם בצד הכאי שלו וגם בצד היותר מותח ויותר אה, ביקורתי שלו. Mm. אה, השחזור התקופתי של הוליווד של סוף שנות ה-70 מכוער בכוונה, ובהחלט מעביר את הרעיון של זה בערך הגרסה הכי קרובה שיש לגיהינום עלי אדמות. ולא כי סובלים שם. אלא כי זה מה שקורה כשאלוהים מוותר. דבר ראשון כאילו אני מסכים לסרט הזה גם ברשימה שלי במקום קצת יותר קרוב לסוף מה שנקרא. הסרט הזה ממש ממש... הוא קורא לרשימה. כן. שלא יספלרים וכבר שיקרתי. כן. מקום רביעי. סרט הזה ממש ממש כיף אוקיי כאילו אני פשוט ראה כל הסרטים שברשימה שלי אגב ראיתי לפחות פעמיים וישבתי לראות אותו שוב כשהרכבתי את הרשימה שלי. זה כל כך כיף אני כבר יודע, אני כבר מכיר את כל הבדיחות אני כבר יודע את כל הפאנצ'ים אני יודע את כל הטוויסטים זה עדיין מהנה. זה בהחלט אה? סרט שאם ישאלו אותי אה, אם אנשים אומרים יש איזה סרט שפספסתי ששווה אה. לראות אני בהחלט אפנה אותם לזה. כי הוא היה בקולנוע אבל הוא די ככה עבר בשקט. אה, חבל. אה, ראסל כן, קרואו לא עשה הפגנת משחק טובה כבר הרבה הרבה זמן אבל. פה הוא הזה... לא שר זה כבר <laughs> טוב. <laughs> לא כן אבל, אבל התפקיד הזה של ה... שמו קציני שקצת מחזיר אותו למקורות שלו כאמור כן. אף אבו הכי טובה שלו בעיניי וכשאני אומר בעיניי אני צודק לגמרי זה בסודות אליי. זה קצת מרגיש כמו איך הדמות של סודות אליי הייתה אחרי אם היינו מפטרים אותה במשטרה או משהו כאילו מישהו שהיו עוברות 20 שנה. כן מישהו שהיה אידיאליסטי ונהיה סופר עברו 20 שנה אתה אשכרה יכול להאמין עברו 20 שנה כמעט מאז הסרט. כן, בדיוק, זה מה שאני אומר, עברו 19 שנה, שנה כן. מאז סודות אליי, ואז כן. התקופה, זה עובד. כן, זה... סנסו נפטר השנה. הכל מתחבא, אמרתי כן. שלא נדבר על הדברים האלה, והנה זה, אתה. זה קרה. כן. <laughs> <laughs> אבל <laughs> האינטראקציה ביניהם נהדרת, כן. הדיאלוגים נהדרים. מילא, <laughs> רסקו, דיברנו שבוע שעבר על לה לה שם שריין גוסלינג, <laughs> אני לא זוכר אם הסכמת איתי על זה, <laughs> שהוא מגלם שם תפקיד שהוא מאוד שונה ממה, ממה שכבר קצת התרגלנו לראות אותו, זאת אומרת, באדם חלש פיזית, באדם שהוא לא, לא כל כך מסתמך על מערכת חיצוני וכריזמה, אלא יותר על פשוט לעשות את הדברים שהוא מאמין בהם. ופה, וציינו את זה שהוא בעצם עשה דמות דומה, רק לקח את זה הרבה יותר אה, עד הסוף ב"באנשים בעם". ששם הוא מגלם אב חד-הורי שהוא די לוזר. הוא לא הוא... יפה הוא לא הוא לא כריזמטי והוא צווח כמו ילדה קטנה כן <laughs> והוא ממש מצחיק שם. <laughs> העניין הוא שללה מאוהב בדמות שהוא יצר ובלשים כן. בעם רואה לנכון להצביע ולצחוק תראו <laughs> <laughs> <הוא laughs> <ביטילו laughs> את, כן. את הלוזר הזה. <laughs> כן. <laughs> כן והלוזר הזה הוא, הוא דמות טובה יש, <laughs> לו, <laughs> <הוא מעניין laughs> יש לו יש לו כישרון מצויין לקומדיה פיזית <laughs> <laughs> זה אתה <laughs> יודע זה משהו שלא ראינו. רנד גוסינג יכול לעשות הכל. כן. אכן, אני מסכים. Uh, מקום חמישי שלי. בוא נשמע אותו. אוקיי. Okay. Uh, יחי קיסר, הייל סיזר, ואני מפתיע את עצמי, okay. כי כש, כשדיברנו עליו הייתי כזה, זה סרט טוב, אבל אני חושב שכמו הרבה מבקרים, אני חשבתי, אני לא זוכר מה אתה חשבת, הוא מרגיש כמו אוסף של רעיונות מאוד מאוד טובים בוא, שלא מתחברים לשום דבר. בוא נסיים, סרט של האחים כהן. Mm -hmm. שהסרט כן. הקודם של... שלהם שדיברנו עליו בתוך לוין דייוויז. כן. היה, הוא היה בחמישייה שלי, אני לא זוכר איפה oh, היה שם. כן, כן, כן. שנינו מאוד בא, אהבנו שני אותו. או אפילו. שנינו מאוד אהבנו את uh, בתוך לויין דייוויס. לגבי אחי קיסר, שנינו לא ידענו כל כך מה, <אז> מה להבין ממנו. כן, זה, זה מהסרטים הכי האלה שלהם, כמו, כמו יהודי טוב, אבל יהודי טוב הייתה לפחות תמה אחת מובילה שאפשר להתמקד בו ולהגיד, אוקיי, זה גרסה מודרנית למבחן כן. היום. ועד היום היום נו דיינס כן ופה זה אוקיי okay, זה קומדיה על אולפנים <coughs> הוליוודים בשנות החמישים שזה היה כן. אגב כן uh, אם מדברים על הדברים שעושים את לה לה לנד יותר טוב מלה לה לנד. כן. Uh, זה... רק שללה לא מתרחש בשנות החמישים. לא כן, אתה... זה קומדיה הוליוודית נוסטלגית כן. אז אתה אומר אוקיי okay, זה זה ואז פתאום זה נהיה על קומוניזם ואתה כזה. אוקיי okay, וזה סרט זה על המקארתיזם אבל לא أو... מהצד שאנחנו רגילים לראות <laughs> כן, מקארתי סדק <צדה>, מסתבר <laughs> ואז <laughs> זה, זה סרט <laughs> הוא יצא כאילו בארץ בצמוד לטרמבו כן. זה היה חודש מאוד מעניין יש עלילה שלמה שבה הגיבור הראשי מנסים לגייס אותו לוקיד מרטין מנסים להרשימ אותו בעובדה שיש להם. היי hey, תראה שתתפנו במבחן לנשק גרעיני ותראה זה כוח אמיתי ואז הסרט על אמונה ואז הסרט על תאגידים וזה... כן. יש כל כך הרבה דברים שם לא יודע, <laughs> וגם בצפייה שנייה. אני יכול לנסח איזושהי תיאוריה לגבי מה הם רוצים להגיד אבל האחים קודם מפורסמים בזה שהם שונאים שאומרים להם מה הם רוצים להגיד. ואני מנסה להסכים איתם זה מסוג הדברים האלה שכן הם מאוד חידתיים ומאוד לא ברורים אני אבל. אני לא בטוח שלפחות חלק מהמקרים הם בעצמם לא יודעים מה ארץ לא. פשוט הם נהנים מהפרשנות. כן, אבל זה מסוג הדברים האלה שכן הם גורמים לך לחשוב בצורה הטובה של העניין שזה כזה mm -hmm. זה, כל... זה לא סתם כזה הנה מסך ריק הם מעודדים אותך לחשוב בעצמך על העולם ועל הדרך שבה כל מיני דברים עובדים בלי לשעמם אותך כי כל סצנה בפני עצמה היא תענוג קטן. זה פשוט סרט שכיף לראות אותו ואתה כן אתה כן מסיים אותו קצת שואל את עצמך דברים על מה זה היה לזה זה לא לא לא רק מה זה היה לזה כאילו על הדרך שבה בן אדם מתקשר עם כוח אם אני מנסה ליצור עכשיו כאילו מה שנקרא בזמן הדיון בינינו תזה לגבי הסרט זה. זה מה שאמרתי שהם לא רוצים שאני אעשה אבל הם לא פה ואני לא יודע אם הם דוברים עברית או שמא <laughs> אני חושב שהם יודעים קצת עברית. אז צריך להיזהר. הם משלבים לפעמים עברית ב... בתסריטים <laughs> שלהם. Okay. So, כל במאי אמריקאי תוקע קצת, ש... שגר בניו יורק לחמש דקות תוקע קצת עברית ויידיש וחושב שהוא... <laughs> אתה מדבר לא על מל דק... גיבסון? Hmm? מל גיבסון? בעיקר מל גיבסון, כן. <laughs> הפקקטה מל גיבסון. כן. הוא שייגץ זה. זה סרט על הדרך שבה אנשים... מוצאים משמעות בדברים וכתוצאה מכך זה סרט שמאוד קשה למצוא במשמעות בעצמך כל הדמויות בסרט מחפשות משהו להאמין בו בין אם זה אלוהים yani יש לנו את השחקן שמשחק בסרט דתי ואז יש את הקומוניזם ואז יש לנו את הדמות הראשית בעצמה שאני מצטער אני לא זוכר את שמו אדי מניקס. של... Hey. שכל הסרט כן הוא נע ונד בין כל הדומים השונים האלה של משמעות האמונה בקומוניזם עולמי האמונה באלוהים האמונה בכוח של הקידמה לא קידמרטין נשק גרעיני כלי תעופה ובסוף הוא בוחר למצוא אמונה דווקא בדבר הציני והסופר קפיטליסטי הזה מערכת האולפנים ההוליוודית זה מה שנותן משמעות לחיים שלו. כן אתה הזכרת אתה אמרת שהוא מזכיר את יהודית טוב מכל הסרטים של האחים כהן הוא הכי הזכיר דווקא את אחי uh, איפה אתה. כי הייתה גם שם זה סרט שההרגשה שהיא שהייתה לי כשראיתי אותו זה שזה נראה כאילו היו להם כל מיני דברים שהם רצו לעשות בכל מיני סרטים וזה סוג של הלקט של הרעיונות שהיו להם. הסרט שהם זכו עליו בגרסה הכי טובה לתסריט מעובד למרות שהם טענו שהם לא בעולם, זכו הם היו, הם היו מועמדים לתסריט מעובד על העיבוד של שלו שלא על קרו מעולם. למרות לא קראנו את זה וואלה זאת הייתה בדיחה. כן כן. בסדר דונלד קאופמן היה מועמד על התסריט של אדפטיישן לפעמים לוקחים דברים ברצינות והכלב של הכלב של התסריטה של גרייסטוק היה מועמד לאוסקר. לפעמים לוקחים מה שגרייסטוק, הגרסה של טארזן, אני לא זוכר יכול להיות שזה היה רוברט טאוני אני לא בטוח הוא כל כך לא היה מרוצה מאיך שהסרט יצא שהוא דרש שישימו בתור הקרדיט על התסריט את השם של הכלב שלו שנקרא. אני לא זוכר אבל הכאב היה מועמד לאוסקר. אתה מכיר כל כך הרבה מועמדים לאוסקר משני לחלוטין אבל. למעשה כמה פעמים כמה פעמים העורך של האחים כהן היה מועמד לאוסקר. לא יודע. לפחות פעמיים. העורך הבדיוני. כן. הוא לא קיים רודריק ג'יינס נכון? משהו כזה. הוא לא קיים והוא עדיין מקבל קרדיט. הוא ישות תאגידית שזה מושלם כי יש ביחי קיסר ישות תאגידית בפני עצמה. ההופעה הכי יש הסכמה שהוא שחקן דרמטי יותר טוב משהוא שחקן קומי. אביעד מקום רביעי שלך. מקום רביעי שלי זוטרופוליס. או זוטופיה תלוי באיזה מדינה אתה מתברר. אנחנו חיים בישראל אתה זוכר איך קוראים בישראל? זוטרופוליס. כן. אגב מאז הפעם. כי זו מילה שהילדים יבינו הרבה יותר טוב. אני להגיד מאז הפעם ההיא שהקלטתי איתך את הסרט גם בעברית עם אחד האחיונים שלי וזה גם בעברית. כן. כן. פעם ראשונה שזה קורה לסרטי דיסני. זוטרופוליס, <laughs> uh, <laughs> האמת שבדרך כלל uh, סרטי אנימציה לא נכנסים אצל החמישייה, <laughs> וזה לא כי יש משהו נגד אנימציה, אלא כי הם נוטים להיות טובים, אבל עד לנקודה מסוימת, <laughs> הם לא יכולים ללכת עד הסוף עם משהו, כי הם מתחשבים בקהל שלהם. <laughs> סרטי אנימציה, כי אנחנו בעיקר רואים... סרטנים עצפים על כן, פנים גדולים. דיסני גולים. פיקסר לכל, לכל, לכל אה, מעריצ... ארדמן. כן, לכל מעריצי אנימה זוהמים שזורקים עכשיו משהו. לא או זורקים אני... את הכלי שאיתו ומגשימים אביאד פשוט לא רואה מספיק אנימה. לא מפיצים בארץ מספיק אנימה. בדיוק, כן. לא ראיתי את צו האדום עדיין. אגב, רק לפרוטוקול. אה, ראיתי אותו והוא סרט מצוין של 40 דקות שתקוע בסרט של שעה וחצי. ובכן מעריצי אה, האנימה. כאילו זה טכנית לאן ימי מבואים לא יפני בעצמו אני לא יודע זה לפי ההופן הולך זוטרופוליס זוטרופוליס או זוטופיה או זוטרופלו או זוטוטופ אני לא יודע. זה אחד המקרים הנדירים שבהם דיסני עשו סרט ולא החליטו להמתיק אותו הם לא החליטו שאוקיי אולי אנחנו לא צריכים ללכת כל כך רחוק עם הרעיון שלנו. Uh, הוא מאוד מזכיר לי uh, מכל הסרטים של דיסני בעשור האחרון את רקט uh, רלף שגם בו זה סרט שהם יותר הרשו לעצמם. Uh, אין פה העלילה פה היא כביכול עלילה גנרית של חקירת משטרה ושל סוג של בדי מובי למרות שלא בדיוק אבל בעצם הסרט הוא מאוד מאוד uh, מנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להכניס רעיונות על דעות קדומות על גזענות בשנת בחירות. הם עשו סרט שבו, ה... שבו יש אפליה כלפי המיעוט בתוך החברה. שנתפס שמע... כאלים כן. ופרימיטיבי. כן. כן, וגם בתוך החברה, ש... וגם בתוך הרוב, יש... יש אפליה כלפי יונקים קטנים יותר. ומעבר לשאלות הפילוסופיות שעולות מהסרט, כמו נגיד, למה רק יונקים התפתחו ככה, והם עדיין אוכלים דגים. למרות שכביכול הם נהיו צמחונים אבל מעבר לכל השאלות האלה מה שהם עשו הם עשו את הטריק הישן של לקחת מסר על העולם האמיתי ולהלביש אותו בתוך דמויות לא אנושיות. הם עשו את זה בצורה שהיא בבירור אתה יודע בדיוק לגבי מי זה מתייחס עד כדי כך שב. אה... פילם טרוריסט, או אפילו אה... יש אגב ערוץ מאוד מומלץ ביוטיוב. יש אפילו פרק שבו הוא מסביר... זה זהוריסט, לא סילם טרוריסט. אמרתי תיאוריסט, אני לא יודע מה קרה השמיעה שלך. אה... בכל ישראלי טוב אני שומע טרוריסט. יש שם פרק שבו הוא אפילו הראה איך סטוטרופוליסט מתייחס למקרה אמיתי שקרה בזמן ממשל רייגן. שמאוד קשור לטוויסט בתוך הסרט mm. וככל הנראה היה באמת השראה. זה מסוג הסרטים שבאמת מבוגרים מבינים אותם אחרת מילדים אבל אני עדיין שמח על המסרים שילדים מקבלים ממנו. ויש פה בדיחת ברייקינג בד. בסרט של דיסני, בלי שום קשר לשום דבר, יש פתיחת ברייקינג בן זמן. למה לא? זה מוזר. כן. מה שאהבתי, מעבר לעובדה, אגב, האנימציה זה דיסני, האנימציה מעריבה, הכישרון הקולל נבחר בדיוק כדי שיתאים לדרועות. באופק כללי, לדיסני ופיקסל הייתה שנה ממש מוצלחת. זאת אומרת, יחד עם פיינינג דורי ועם מואנה, שהם לא בחמישייה שלי, גם לא בשלך, ממה שאני יודע, אלא אם יש לך הפתר שאני לא יודע עליה. שהם גם כי הוא פיינינג דורי הוא מאוד מצחיק בעיניי מואנה יש לו את הבעיות בסיפור אבל הוא עדיין כסרט אנימציה הוא מאוד מרשים. עובדים טוב, טוב שם. זו הייתה שנה טובה לאנימציה אני חושב כן. באופן כללי. הצו האדום. הצו האדום הוא סרט מאוד מרהיב מאוד יפה יש לו בעיות <עד> זה עדיין סרט שווה לחלוטין לראות אבל. נעשה את זה שם אבל אפילו מוצאים את דורי שהרבה אנשים אמרו כזה מה ואני, ואני, ואני ואתה הייתה אומרת זה סרט נכון אני כן. כן. כזה וואו כל הלא, הלא יקד רואים אותו ב... מדובב לעברית. <laughs> הם פשוט זרקו חצי מהבדיחות הטובות שם. <laughs> כן, זה פשוט, כן זה אחלה סרט וזה נחמד שכשהוא מדבר על. על אפליה הוא לא בחר בדרך אתה יודע, זה כן זה סרט מפושט הם לא הרבה אנשים שתצבא, התעצבנו עליו וכתבו ניתוחים וביקורות על זה מבחינה סוציופוליסטית זה לא עושה סקר... כזה כאילו כמה סרטי אני לכל המשפחה ראיתם שמתאימים בדיוק לכל התופעה של ירי כן. בשחורים <laughs> כן. שחפים מפשע. ו... וכן אי אפשר לחפור את הדבר הזה לעומק ברמה הזאת בסרט ילדים של דיסני זה לא יקרה אבל זה כן היה נחמד. שלא זאת פשוט הפליה זה רע הנה יש אנשים יש רק סוג אחד של אנשים שמפלים נגדם היונקים הקטנים והחמודים הסוף בדיוק שאתה חושב שזה המסר של הסרט הוא פתאום כזה מרחיב את זה הרבה יותר נחשו מה המציאות מורכבת. מה קורה אצלך במקום הרביעי. The big short הידוע גם בתור מכונת הכסף. אני כל כך חבל שזה רשום לך רציתי לראות אם תתבלבל. של אדם מקיי אדם מקיי הבמאי של לוט סרטים שהם בהחלט סרטים שאולי ראיתי ואולי לא אני לא זוכר זה סרטים עם וויל פרל אם היית אחד ראית את כולם. כן. תראה. וזה סרט עם וויל זה סרט מאוד שונה. לא יודע יכול לשחק את אחד העציצים ברקע. זה סרט קופה זה סרט כיפי מבדר קצבי עם אחלה פסקול שעשוי על אחת התופעות הכי מגעילות ודוחות בשנים האחרונות התמוצצות כלכלית שנגרמה משילוב בין שחיתות לטיפשות לטיפשות מושחתת. לתאוות בצע נוראית mm -hmm. שכל האנשים mm -hmm. החשובים שהם מעורבים בו לא רק שלא נענשו הם יצאו עם מה שנקרא אנשים קוראים לזה מצנחי זהב שזה מוזר כי מצנח זהב נשמע כמו הרעיון הכי לא בריא שבעולם. כן עולם, זה לא כאילו, זה די כבד גם מינו, זה לא. זאת, אתה יכול לרדת זהב ככה שהוא יהיה מספיק. אולי, אולי מצנח אבל... ממשי יקר כזה שאפשר למכור כן. חלק כשאתה מגיע לרצפה אבל זה גם בטח לא יחזיק. מבט תעשייתי 아... שעלה מיליונים לייצר. לא, הכרית שמחכה לך למטה מתחתיה יש ערמת זהב. לצורך העניין הכותנה שמייצרים ממנה שטרות של דולר יותר מתאימה בתור חומר למצנח. בכל אופן, אז כן, זה סרט שהוא מצליח להיות מצחיק ומאוד מאוד, מאוד כועס בו זמנית ואותי זה מרשים. כאילו אתה, אתה מרגיש את הזעם של הדמויות והוא די נהיה הזעם שלך במקרה שזה לא היה משהו שיכעיס אותך וזהו אני... זה, זה? זה קצ... <laughs> כי... מה אתה רוצה שאני אגיד לך? של... זה, לא. זה, זה, זה סרט סופר כיפי שאיכשהוא מצליח להיות... רלוונטי וכן רוב האנשים שירו אותו שלא יגידו עם ידע יד מוקדם לגבי מה זה בדיוק ביג שורט המונח הכלכלי אחד שהם לא טרחו ממש להסביר בסרט. כן. הם, באופן... הם הסבירו כל דבר אחר הם לא בדיוק הסבירו מה זה שורט. גם כשהם הסבירו כל דבר אחר הם השתמשו בהמון ז'רגון אה, מקצועי. Hmm. אני לא ראשי לא שלמדתי משהו. כן, זאת הבעיה. אתה צריך להגיע עם, עם רקע מוקדם כדי לענות yeah. מזה. לא לענות מזה כדי להבין לגמרי מה בדיוק הדמויות הראשיות עושות כשהן מהמרות נגד המערכת. Yeah. ואהבתי את העובדה שכן, בסוף הניצחון של האנשים האלה, של הגיבורים שלנו, הוצא כחלול. ואמרו להם, כן, אתם התעשרתם. אבל בלי אתם. ספוילרים כמובן. זה מבוסס על מקרה אמיתי והדאי. בסדר. הסרט, לא, לא הולך בנתיב הרגיל, אוקיי? כשזה מגיע לסוף שלו. זה זה מה שחשוב לי. כן, אני כן אציין שזו דעתך ואני מכבד אותה. אתה יכול להגיד שלא אהבת את מכונת הכסף? אני לא, סוף, זה כאילו. מעבר, מה... זה לא היה שלא אהבתי כמו שפשוט, אני עד עכשיו לא מבין למה אומרים שהסרט מצחיק וקליל ומוודא כי שישהו, המ... יש שם המון המון דיבורים יבשים שלא מביאים לשום, לא מביאים שום דבר. וזה אולי זה פשוט התחושה שלי שהאופן שבו הסרט נעשה לא באמת גרם לי להעריך יותר את מה שכאילו לטוב או לרע את מה שהדמויות בו עושות. הייתה הרגשה של כן זה מה שאנחנו עושים וזה מה שקרה כאילו נורא ישיר כזה. זה ממש מוזר לי לגבי סרט שבו אנשים... אני יודע שאני גם בדעת מיעוט בקטע הזה. זה ממש מוזר לי שאתה את זה לגבי סרט שבו הרגע ההוריקה של הדמויות הראשיות מגיעות כשהן עם חשפנית על חמשת הבתים שהיא קנתה. אני חושב שפשוט... לא יודע, הרגשתי כאילו כבר ראיתי את זה. זה שמערב תנין בשלב מסוים, גם את זה לא אהבת. וגם את זה אני כן אהבתי. משהו בסגנון הזה של... אביעד לא אוהב מוכלות כלכלית. משהו שחיתות קרקעית בעזרת שחיתות מוסרית כביכול, משהו בזה לא מתחבר לי באופן עקבי, לא יודע למה. טוב, אגב דברים שלא אהבת, אנחנו עושים עצירה כזה סטופ, סטופ מדברים טובים, בוא נזכור שהרבה דברים נוראים בעולם הזה בכל זאת, אם כל אחד מאיתנו בחר את חמשת הגרועים שלו. שאנחנו לא ניכנס פה לפירוט על כל אחד, רק דירוג מהיר. דירוג מהיר ומשפט אולי או שניים על למה שנאת אותם. כן, חמשת הגרועים חייב לומר שעד הרגע האחרון הייתה לי התלבטות לגבי חלקם. חמשת הגרועים של אביעד. דה דה דה דה. במקום החמישי חולייתה. כי אמרו לי לפני הסרט שזה שונה מסרטים קודמים של אלמוד דבר, אני לא אוהב את אלמוד דבר, אני לא מתחבר לסגנון שלו. אמרו לי שזה שונה, ראיתי, זה לא שונה, זה עוד מאותו דבר. הסיבה שהוא רק מקום חמישי ולא יותר נמוך זה קודם כל כי היו סרטים יותר גרועים. אבל גם כי יש שם סצנה אחת ברכבת שכן מבויינת ממש ממש טוב לדעתי. שזה משהו שנראה לי שאני יכול לומר על כל סרט של דבר שראיתי, יש שם סצנה אחת שמבויינת ממש טוב, והיא עטופה במלא פשוט תה נובלה שלא התחברתי אליה. כן. Okay. מקום רביעי קרול, זאת אומרת, אם, על מכונת הכסף אני עוד מבין אה, מה כן מוצאים. אני כל כך משמע מי קרול, חשבתי שזה יצא שנה שעברה. כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs מכונת הכסף אני עוד יכול לומר שאני לא התחברתי, אני כן מבין קרו כן אני באמת לא יודע זה חילקו כרית בעולם בגלל שאתה מראש והי לא יודע מה קורה שם סרט משעמם כל כך שמבזבז שתי שחקניות מצוינות על אי הופעה אביעד אביעד הם תקועות במסגרות אם עוד לא הבנתם את זה עוד מסגרת פיזית תוך הסרט מאוד מעודן אף אחד לא עלה על זה. כל הסרטים שנחשבים כסרטי איכות אביעד צונאת תכף אגיד כזה ובאותו עניין מקום שלישי סרט איכות כן שני שליש סרט איכות <laughs> שליש זומבים כן, כן. I... באתי מאוד פתוח לסרט הזה אמרתי אוקיי הם מנסים פה משהו אני אתן לזה זמן להיבנות וזה גלמה, לא נבנה יש כן. לי הרבה דעות קדומות כן. אין לי שום דעה קדומה אין לי דעה קדומה על זומבים שזה מעניין האמת שיש אני לא כל אוהב סרטי זומבים כי... وا... וזה לא כי כן, לא, אני לא לא... לא... את הרעיון אלא כי הם נוטים נורא לחזור לא אוהב סרטי את שחר מתים את הרימק אני אני גם מאוד אהבתי אבל בסדר זה כבר נהיה כאילו מתחילים לי גם מהרעיונות אז פה אני אומר אוקיי משלבים את זה זה מבוסס על אז משלבים את זה יחד עם סיפור של ג'י נוסן באנגליה של המאה ה-19 נראה מה הם עושים עם זה עוד סרט זומבים. זה זה זה... את... והם אפילו גם שינו את הסוף של הספר לסוף הרבה יותר דבילי. כן אוקיי. uh... מקום שני. הנה סרט שמבקרים אהבו, אמריקן האני. אמריקן האני זהו אני לא זוכר את המילים של השיר הזה. הוא רואה à... את המקצב, או ראש המשיר. זה מוסס על שיר שאני לא שמעתי בחיים לפני זה. אפילו שמעת בזמן הסרט, כי אנשים שרו אותו בסרט. כן, זה... נוסף לכישוריו כתספיאן ואמן מיצג, שהיה לבוף, הוא גם מסתבר... לא זמר, הוא לא זמר. אמרתי, נוסף לכישוריו, אז בערך באותה רמת הכישורים שיש לו, כמשחק וכאמן מיצג, וכתסריטאי שגונב את התסריטית אז תודה רבה לבמאית שגרמה לי לשמוע את שייר לבף גונח במשך 5 דקות. אני לא אשכח לך את זה. אביעד עשה כל כך הרבה מאמץ להימנע מאיך קראו לסרט ההוא של לארס פונס רייר נימפומניאק? נימפומניאק. ובסוף הוא קיבל את זה בהפוכה מה שנקרא. חלק מהזמן לא היה הבעיה הגדולה באמריקן הני זה שזה סרט של 20 דקות מקסימום שנמחה על פני יותר משעתיים וחצי. הוא ממצה את עצמו כל כך מהר ואז מראה לנו שוב ושוב מאותו דבר. אבל אבל <coughs> הוא לא הסרט הכי גרוע של השנה ידעתי לא הוא לא uh, הסרט הכי גרוע סרט שאני מאמין שרק אני ראיתי בין שנינו uh, אתה מאמין uh, אמונתך מוצדקת ומצטער שזו בחירה מאוד מאוד צפויה אבל בטמן <coughs> <coughs> נגד סופרמן שחר הצדק. סרט שאנחנו אוקיי הוא... Okay. הוא כל כך גרוע שראיתי אותו רק שבועיים אחרי שהוא יצא. וגם זה כי לא אני שילמתי על הכרטיס. Mm -hmm. הוא כל כך גרוע שתום שיש לו בלוג על קומיקס לא טרח לראות אותו. שכתב שכותב דוקטורט <אח> על קומיקס. כן, שמגיש פודקאסטים נוספים על קומיקס. ברבים פודקאסטים כן, ברבים. לא טרח לראות אותו ובצדק. הוא כל כך גרוע שהוא גרם לי להחמיא לסו-אסייד סקואד ולומר סו הוא לא הסרט הגרוע ביותר של דיסי שיצא השנה. ואני חושב שהייתי מסכים איתך אם הייתי רואה אותו עד הסוף אבל אוקיי אך, הרבה אחרי שהוא יצא ישבתי מול המהדורה מלאה ואמרתי אוקיי אני אראה. המלאה המלאה? כן כן. למה? אמרתי אני אראה. תראה יותר רגילה מלאה? היא ס... מספיק ארוכה גם ככה. אני... אמרו, אמרו לי זה מתקן דברים. זה שעתיים וחצי. אמרו לי זה מתקן דברים אני לא יודע. ראיתי 40 דקות ואמרתי <coughs> למה לי למה יש עוד שעתיים ועשרים מהדבר הזה למה אני יכול לראות סרט טוב בזמן הזה או אפילו <coughs> סרט רע פחות. הבעיה הכי גדולה וכמות הסתירה בין זה ובין כמות הכישרון שהושקעה בו. האם זה סרט הוורסס הכי גרוע בכל הזמנים? אני לא ראיתי מספיק כדי לקבוע. יותר גרוע מהנוסע השמיני נגד הטורף? אני לא ראיתי אותו. יותר גרוע מפרדי נגד ג'ייסון? Uh, לא, לא ראיתי אותו עד הסוף. יותר גרוע מגודזילה וורסס זה סמוג לא. אולי כן. זה, זה די מתאר חלק גדול מבטמן <coughs> נגד סופרן. <coughs> בטמן נגד סופרן הבעיה שהכי בולטת זה ש... דיסים מאוד רוצים אה, להניע כבר את העניין של סרט ג'סטיס ליג. אז הסרט הזה היה אמור להיות הצעד הגדול לקראתו אחרי איש הפלדה שאותו דווקא די אהבתי. אה, מגיע הסרט הזה שהוא הוא, בקושי המשך לאיש הפלדה, הוא לא המשך לאף סרט של בטמן, ווונדר וומאן נזרקת לתוך העלילה לעשר דקות בלי שום הסבר. זה אה, סרט שהוא שעתיים וחצי ועדיין איכשהו נראה דחוס. כי... הוא גם דחוס וגם משעמם שזה הישג מדהים הוא מצליח גם לא להיות חסר היגיון בכל צורה וגם להכניס מספיק עלילה לחמישה סרטים. אוקיי עכשיו אני יודע שאמרנו שלא נעריך אבל אני חייב להעריך דווקא לספר הזה שלא ראיתי אז מה שניסיתי לראות הגרסה מלאה זה כי רציתי לכתוב עליה ביקורת הרבה אחרי שזה יצא ושכולם הרגיעו ולהגיד אוקיי. זה תהיה מין ביקורת מסכמת ונמאס לי. הבעיה הגדולה שלי עם הסרט היא רק כאילו, לקרוא. כאילו אני... הייתי אומר <laughs> שהוא זה... גם לא יודע לבין דברים מה <laughs> ישב <laughs> באורך <laughs> של יותר משתי דקות. אבל הבנתי, ש... הבנתי שבטמן הורג די הרבה אנשים, <laughs> בטמן מול סופרמן בסטייה די בולטת מהמקור הקומיקסי. לא בדיוק. Mm -hmm. לא הרבה אנשים. אה, כמות חד של אנשים מרוצח. התפיסה שלה <laughs> לגבי בטמן זה שהוא פשוט, הוא אפל. <laughs> לכן אם הוא עושה משהו <laughs> לא, לא, לא מוסרי זה מוצדק. בגד... הוא אפל. כן, אני... גרוש לי גם ככה קצת כואב, זה <laughs> לא... <laughs> Uh, וזה נורא מוזר כי חלק מהרעיון בסרט זה שבטמן מנסה לעצור את סופרמן mm -hmm. כי הוא מאמין שסופרמן מסוכן. הוא לא מסביר למה. סופרמן מסוכן זה סרט ה-80 של אולפני גולן גלובס, נכון? Uh, סביר להניח. <laughs> צולם באיטליה, כן. סרט סופרמן אמיתי שם, על פעם שולפני כל הגלוב סילמו סרט של סופרמן זה עדיין נראה מוזר. עם ססון גאביי בטח כאילו לקסו איתו. בריאיון איתו הוא הצדיק את זה שבטמן הורג אנשים בבטמן וסופרמן בגלל שבטמן הרג אנשים בקומיקס בטמן המפורסם טוב בכל הזמנים בעיניי דארק נייט ריטרנס. ובנקודה הזאתי אני קם וצועק על מסך המחשב שבו הרעיון הזה מופיע וכזה בטמן הרג כמות של 0 אנשים בקומיקס הזה יש פאנל אחד שבו נראה כאילו הרג מישהו אבל פאנל אחרי זה שבו מראים שמישהו הזה בעצם בסדר אתה מצטט אתה מסתמך על קומיקס אתה מצטט את הקומיקס הזה כהגנה על המעשים שלך ואתה לא יחד או שלא קראת אותו שזה אני מקווה <אד> או, או המצב הרע יותר אתה אשכרה לא מסוגל לקרוא. קומיקס אתה קומיק איליטרד. אני לא בטוח שהוא יודע לקרוא תסריט. אתה קומיק איליטרד שזה בסדר גמור בחיים אמיתיים. אלא אם אתה ממש מתעקש לעשות סרטי קומיקס כל הזמן. זה לא מוזר הקטע הזה. חייתי רק ארבעים. שום אחר יודע שהוא ידע לומר שהוא לא עשה סרט קומיקס טוב. הסיבה היחידה שהסרט הזה לא ברשימה שלי זה כי לא ראיתי אותו עד הסוף. אני לא יכול באמת. סיבה טובה. אני לא יכול אחרי ארבעים דקות של סרט לא משנה כמה הוא נורא להגיד זהו חמשת הגורים של תום שפירא, בריטניה, סליחה, דוגמנים ושדים, a.k.a. Nian Demon, שהוא לא הופץ מסחרית בארץ, לא, הוא קל מסין מטקים פעמיים, פספסתי אותו אבל, לא פספסת אותו, פספסת אותו אומר שניסית להגיע ולא הצלחת, לא, פספסתי אותו אומר שעברתי ליד ולא נכנסתי ואז הסתכלתי, אה זה היה סרטור, אני מאוד אהבתי את הסרטים המוקדמים של ניקולוס וינדינג רפן, אני לא, סוף סוף צדקתי. מה זה סדקת? אני לא פתאום שונא אותם. הסרט הקודם שלו, אה, אני לא זוכר את שמו עכשיו, אני מצטער. זה שהתרחש בבנגוקוק, בבנגוקוק, לא. לא, במע... לא במעבר? לא, זה לא סרט של ניקולוס פינימון. מתוך היער, עם, כן. עם מייל סטריט. כן. אה, אהבתי, הסרט <coughs> הקודם שלו כן היה... הקצנה טוטלית של כל מה שהוא עשה לפני זה אבל היה שם מספיק רעיונות מעניינים ודברים מעניינים וקטעים מעניינים בדוגמניות ושדים זה פשוט זה להקצנה טוטלית של סגנון שלו של אנשים עומדים ובוהים בחלל האוויר ועושים משחק עציצי בכוונה שזה מאוד קל להם כי רוב השחקניות פה הם בעצם דוגמניות. Mm -hmm. זה תמיד רעיון זה, טוב זה כל כך קל שאפילו אלפנינג ששחקנית צעירה שבסרט הקודם שראיתי אותה בו היא הייתה בסופר ראיט כן. כן כן היא הייתה ממש טובה זה מזמן כן. כן ארבע שנים לפחות היא הייתה ממש טובה אז ופה אמרו לה לא לא לא לא, לא. אל תשחקי טוב אל תשחקי נקודה פשוט תעמדי ותביאי בחלל האוויר וזה <טוב> מה שקורה כל כך קשה למצוא שחקניות שנראות כמו דוגמניות, דוגמניות שמה, כן אני מבין מה אתה רוצה להגיד. את אני מכבד את היכולת שלך לעצב פריים יפהפה אבל כמו שאני רואה את זה על זאק סניידר כי הוא יודע רק לביים פריים יפהפה בלי לחשוב על איך הוא משתלב בזרימה התסריטית ככה אני יכול להגיד דוגמניות זה שדין זה פיסת חרא משעממת זה פיסת חרא משעממת אומנותית ומרשימה אבל עדיין פיסת חרא משעממת. Okay. ובניגוד uh, לפיסות חרד אומנותיות ומשעמוד ג'ק ריצ'ר שהוא לא משעמם פשוט קורים דברים כל הזמן אבל הוא כן. ג'ק ריצ'ר אין דרך חזרה, שזו, חזרה. כן, שזו גם שטיין. הביקורת הנפוצה ביותר על הסרט. שזה ביקורת לנכון, כי זה אומר שאם תיכנסו ואז תנסו לחזור שוב וכזה לא יהיה סיבה לחזור. אין כן, סיבה לחזור אחרי שאתה רואה את לא, הסרט הזה. סיבה, אין סיבה להיכנס. ג'ק ריצ'ר לא אין סיבה להיכנס. אוקיי okay. אני מאוד אהבתי את ג'ק ריצ'ר הראשון גם, גם אתה אני, מאוד אני, אהבתי כן. את ג'ק ריצ'ר הראשון זה היה אחלה מותחן. כן. הסרט הזה דבר ראשון הוא מופע אהבה עצמית הכי גדול של תום קרוז בהיסטוריה. מהסרט וזה... זה... הקודם של תום קרוז. <laughs> לא לא זה זה באמת שבר כל גבול זה זה אשכרה <laughs> כאילו תום קרוז הוא פוצ'י בשלב הזה כל שניה שהוא לא על המסך <laughs> אנשים אומרים כן איפה <laughs> תום <laughs> קרוז תום <laughs> <laughs> קרוז כזה מגניב. בשלב וס... מסוים הוא, <laughs> <laughs> הוא מוריד את החולצה רק כדי שהקהל יגיד hey, תראו תום <laughs> ילמד. אין לו שום סיבה להוריד את החולצה בסצנה הזאת, מעבר לעובדה שהוא טום כן. קרוז, התעלומה מטומטמת, הדמויות מטומטמות, הדיאלוגים עציים, השחקנים שאומרים אותם, חלקם שחקנים טובים בדרך כל כלל. שונה לגמרי ממה שהייתה בסרט הקודם. והאקשן מצולם בשחור, בקאטים, בקפיצות, כן. במח... בשורה של מחסנים חשוכים אנונימיים. אה, ויש עכשיו סיידקיק צעירה. זה, זה כאילו, זה סרט הוליוודי עם שחקנים גדולים, שנראה כאילו, אש... זה... אתה מדבר על גולן גלובס, זה... גולנג לא מסתכלים מתביישים בסרט כזה. כי זה אשכרה נראה כאילו נעשה בתקציב של חמישה מיליון דולר או משהו כזה. שכל התקציב הזה הלך לשחקנים. אני לא חושב שהיה להם אי פעם תקציב כזה. זה סרט שהקרדיט הראשון בו זה ה-TOM CRUSE film. זה הרגע שבו אתה צריך לדעת שזה לא יעבוד. מקום, טוב, לא מקום. הסרט הרביעי בגרועים שלי, לא, השלישי, סליחה. מפלצת הכסף. אבל אמרת שזה שאהבת. Shut up. money monster. זה סרט שהיה יכול להיות טוב, <ק özell> והוא יוצא בשנה שבה הוא כנראה נכתב, שנת 94 בערך, או 95, מסיבה כלשהי, הוציאו אותו מהנפטלין בשנה הזאתי, את הסריט הזה, ליעקו שחקנים שגם כן שהיו, על יוק המושלם ב-94, ג'ורג' קולנירה זקן מדי לתפקיד, גם... ג'וליה רוברטס נראה, ג'וליה רוברטס זה הדבר היחיד שמתאים לתפקיד שלו, פחות או יותר, אבל כן, כל ה... איך ש... זה ממש מדהים, כי ראינו את זה אחרי מכונת הכסף... מתאים לעולם המודרני השחיתות הכלכלית של מפלצת הכסף עליה מדברת. מתאים לעולם המודרני ומתרחש לפני 6 שנים או משהו כזה או 8 שנים. מפלצת הכסף פשוט זה סרט שהוצאה מהנפטלין וגם אם מתעלמים מזה העלילה מטופשת ויש בו אני נשווה באלוהים זה המבטא ניו יורקי. זה מה שזה היה? אני מבין שזה בניו יורק הרי שהוא מהגר. כאילו השחקן השחקן את החוטף. כן ככה זה כזה כאילו לקחו את הבן אדם מגזים אבל הוא מגזים אני ממתן כן זה פשוט מסתיים במין כזה טוויסט מוזר של כזה אהה לכדנו את הבחור הרע וכזה איך לקדנו אני מצטער זה מסתיים בטוויסט מטומטם שבו הדמויות מצליחות להתגנב מאחורי מישהו למרות שעד עכשיו היו עליהם מצלמות כל הזמן והם הוקפו במאות אנשי משטרה שעוקבים אחריהם it's very stupid זה מסוג הסרטים ש... הם היו יכולים לעבוד הרבה יותר טוב אם הם לא היו מנסים בכוח גם להסתיים. זה סרט שסוף פתוח היה עושה לו טוב. אתה רוצה שהוא ימשיך עוד יותר, זה כזה, לא, אבל אני חושב שסוף פתוח היה עושה לו, לפחות קצת היה עוזר להעביר את המסר. זה סרט מאוד מטופש, אני לא סבלתי בו כמוך אבל הוא לא טוב. הרס או דווסטיישן או שזה היה דמג'ס דמולישן לא <laughs> להתבלבל עם דמולישן. הסרט, הסרט הזה עם ג'ק ג'י אנהול שהוא לא יצורים לילים שעוד לא כן. יצר. ג'ק ג'י אנהול חווה אובדן ומזבז את הפוטנציאל שלו כשחקן <laughs> נהדר. הוא פשוט יושב ובוהה בחלל האוויר ועושה דברים קווירקים ומוזרים שאף בן אדם שחווה אובדן לא עשה בימי חייו. שנה לאחר מכן הוא עושה <laughs> אתה מנסה להיות דיסני כאילו דמויות נשיות אל תתחתנו עם ג'ק ג'י אונור. כן זה מסוג הסרטים האלה שהם נורא יומרניים ובדרך כלל אין לי בהם יומרנות רק שאין לו טיפת כיסוי בשבילה טיפת כיסוי המטאפורה המרכזית שלו של הוא הורס את הבית שלו כמו ש... הבית זה הכל. כן. לא זה לא. במיוחד לא אם אתה בן של איש עסקים מצליח שיכול לקנות עוד בית. חתן של בן עסקים, של איש עסקים. ומקום ראשון ברשימת הגורים, כי לא ראיתי את בן ויסו יחידת המתאבדים. יחידת המתאבדים. אני בטוח שיהיה כמה, לפחות מבלוג הקומיקס, כמה פנבויז של DCC שמנו עליי. רובם לבושים כמו דמויות מהסרט. אנשים שבקוספלי בדרך כלל מתנהגים הרבה יותר נחמד. הסרט שהיו לו מעריצים ומעט מאוד מעריצים אחרי שהוא יצא. כן, זה נראה ממש טוב בטריילרים, נכון? Yeah. זה נראה ממש טוב בטריילרים. Yeah. נכנסתי אליו, נכנסתי אליו לפני שהביקורת יצאו, כי נכנסתי אליו יום ראשון, אמרתי, זה יהיה ממש טוב. זה, אוקיי. לא משנה שאר הבעיות של הסרט, ויש המון מהן, זה הסרט שהרוח yeah. הכי גרוע שראיתי חמש השנים האחרונות, לפחות, כאילו שאני יכול לעלות במחשבה שלי. מי שערך את הסרט הזה, צריך לקצוץ לו את הידיים, uh -huh. לקח את הידיים האלה, לטבול את המכל חומצה mm -hmm. לשים בתוך כספת, mm -hmm. את הכספת הזאתי להטיס מעל להר האבדון, yeah. הם נשרים כנראה, להפיל אותה להר האבדון ואז להפיל פססה גרעינית על הר האבדון כי הן מקוללות. אוקיי, okay, די בטוח שעשו את זה לפני שהוא התחיל לערוך את הסרט הזה. הסרט <laughs> הזה <laughs> הוא... ערוך أو... באופן מבולבל, חסר משמעות, רגעים קופצים, דמויות זזות, דברים מופיעים שלא צריכים להופיע, יש לה, יש לה חבר'ה האלה. והנה שיר לא קשור, כן. תמשיך. <laughs> יש לה חבר'ה האלה, לכאורה קבוצת חיילים שמלווים אותם כל עלילה, ולאורך כל הסרט לא הייתי בטוח אם יש שם חמישה מהם או חמישים מהם. שזה קצת בעייתי, כן. זה קצת בעייתי. או באיזה מקום הם בכלל. כן. הם בעיר אביעד, כן. הם בעיר כן. עיר שנמצאת באירלנד. שמי לצלם את כל סצנות האקשן הגדולות בחושך. כשהאויבים הם גושים של בוות. שחור, גושים שחורים של בוות, כן, כן. פ, אנשי פטל. של מי היה הרעיון? <אח> אני אחזור אוקיי, ש... אפשר... שאלה אחרת. כן? מי ביים את הסרט הזה? דיוו, דיוו דיוויד אר. שתגיד מה שתגיד עליו, הוא עשה כמה דברים חורבנים. הוא הולך על... לביים עכשיו סרט על הרלי קווין. תגיד מה שתגיד עליו הוא עושה כמה דברים מאוד גרועים עד עכשיו הוא היה במאי אקשן ממש טוב הוא היה במאי אקשן מצוין ב... עם ברד פיט הוא היה במאי אקשן ממש ממש טוב של אקשן קטן יותר ויותר אינטימי ב... אנד אוף וואץ' זה היה נקרא אנד אוף וואץ' גם כן סרט עם ג'ק ג'ילון אגב בתור שוטר. יש שם? יש שם? אם זה ספוילר אז אל תגיד. לא לא הוא מתחתן באמצע הסרט. אז בהמשך היא מתה. אני לא יכול להגיד. Mm. הוא היה אחלה במאי אקשן ולא יודע, גנבו לו, ערכו לו, שתו לו, המהדורה השלמה מתקנת הכל או של... משהו. בשלב הזה נראה שהתוכנית הכלכלית של דיסטי כן. קומיקס. לא אה, צריך סרט גרוע להגיד ב... לא לא לא <laughs> המהדורה מלאת תתקן את כל הבעיות <קנות> אתם, אתם... חייב... אתם חייבים לקנות אותה. כן זה לא יעבוד עוד לא הרבה פעמים. כאילו יש את אני... כל הג'סטיס <laughs> עדיין לעשות. כן. אה, האמת שיש את ה... הרגע שבו ידעתי שהסרט הזה כנראה הולך להיות גרוע זה כשקראתי שהחליטו לצלם סצנות חדשות כי קהל מבחן התאכזב שהסרט לא, לא עומד בציפיות מהטריילר. וחשבתי אוי לא. אוי זה, לא. זה, סרט, זה סרט גיבורי על של DC ולמרות שהיה לו טריילר מקדים התברר ממש לא דומה לטריילר. Mm. זה הולך להיות גרוע ולא אזור כמה הם יצלמו עוד. זה, כמו סנקס אנפליין. הסרט היה גרוע גם אחרי שהם צילמו סרט נוספות, הם פשוט עשו את זה כדי אה, לשרת את המעריצים. אז בסנקסון הפליים לפחות הסרט יודע שהוא גרוע. Mm. פה זה נעשה ברצינות שלחלוטין לא תואמת את מה שקורה על המסך. נכון? נכון. כן. אוקיי. בחזרה okay. לסרטים טובים. מקום שלישי, מקום שלי. מקום שלישי של אביעד. אה, סרט שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, משסטר ליד הים. Mm. אה, אני אגיד. אולי לא הסרט הטוב של השנה בעיניי, אבל הסרט הטוב ביותר של החצי השנה האחרונה, של העונה הנוכחית. היי, מסר להרס, ככה עושים דרמה משפחתית על אובדן. כן. ככה מתנהגים אנשים שאיבדו מישהו שיקר להם. כמו בני אדם, לא כמו חיות קווירקיות שנוצרו מתסריטים מוזרים. אני לא חושב שהוא אותך. לצעוק? לא. חבל על המיקרופון. מה שסביע דיין זה סרט שקודם כל אני אגיד הדבר האחד שהפריע לי פה קייסי אפלק אני יודע שנורא מתלהבים מהמשחק שלו אומרים שהוא הולך לזכות באוסקר נורא אוהבים את איך שהוא מציג את האדישות של הדמות שמנוגד לכל מה שקורה סביבו. אתה אפלק וזה אתה לא אתה לא בן אפלק אתה משחק ואתה לא בן אפלק. ואגב כמו בן אפלק הוא גם יודע לביים. מה הוא ביים? תזכיר לי. I'm still here. סרט מקומנטרי, אה כן שלא ראיתי, שאני ממליץ עליו הוא די מטורף, הוא עדיין שם לצפייה? סליחה, ניתן לכם רגע להקל על ועם כל היתה במשחק שלו הבעיה שלי שככה הוא שיחק בכל סרט אחר שהוא היה בו כולל גודוויל הנטינג. קייסי אפלק ממה שאני רואה, הוא פשוט או שהוא ממש ממש טוב בדמות מאוד מאוד ספציפית, כל כך טוב שהוא עושה אותה גם בראיונות, או שהוא פשוט לא משחק, ואנשים בטעות חושבים שזה משחק. אה, היתרון של מה שיש לה עלייה דיין זה שכל דבר אחר בסרט הזה, מבחינתי, עובד מצוין. הוא מבוים טוב, תסריט אחד מהחכמים והרגישים שאי פעם נתקלתי בהם, שאר השחקנים באמת טובים, כולל קיינד צ'נדר, שהוא לא מי שהייתי מצפה ממנו להופעה דרמנטית טובה, אבל יפתה אותי פה לטובה. לוקאס uh, אג'ס שכבר כשדיברנו על זירות תיאורם אמרתי תיאורם לא טרוריסט okay. אמרתי ש... סילם תיאורם כן אני מצפה לראות אותו בעוד דברים כי זה באמת הוא הפגין כבר שם uh, כישורי משחק uh, מרשימים. אני חושב שצריך לתת מחירות קפואות ספציפיות לדמות הכי טובה בסרט העורך העוף הקפוא. העוף הקפוא. זה ההופעה הכי טובה <coughs> של עוף קפוא בקולנוע אי פעם אני חושב. Uh, לפחות בעשור הנוכחי. אבל העורך זה, זה, זה מי שבאמת צריך קורא פה לחיות כן, הכפיים הטריק הזה של לחכות כאילו שתי שניות אחרי שהסצנה התחלפה כדי לגרום לנו להבין שאנחנו בעצם בתקופת זמן אחרת לגמרי. זה דבר שעושים פה המוסרדים עושים את זה ולא מצליחים mm -hmm. ומה שעושה ליד הים אה, אני לא יודע אם זה בגלל קניף לונרגן לא, לא שנתן לעורך את ההוראות הנכונות. או שהעורכת אני עכשיו, אני עכשיו בודק ואם פתאום נגלה שהעורכת זה גם העורך של סווסייד סקואד אני אהיה כזה אוקיי אז נדע שזה בזכות כאלה לא נרגד. תראה, הצלם הקבוע של ספילברג איך קוראים לו? זה שמת? לא זה שלא מת. זה שלא מת נו יאנוש משהו. כן. יאנוש קמינסקי. יאנוש קמינסקי היה גם הצלם של קולה זייס. הסרט של אז אני רואה שפיסת פיסת קלט שלא התגלתה מספיק תמשיך לדבר על העריכה במצ'סטר ליד הים מה שהיא עושה זה שאנחנו פשוט אנחנו מקבלים סצנות שמתרחשות בקווי עלילה בקווי זמן שונים ואנחנו לא יודעים את זה עד שזה נהיה חשוב לדעת זאת אומרת המעבר הוא כל כך טבעי וחלק שזה ג'ניפר ליין. כן, ששמה אינו, שמה אינו מתאר נכון את כן. כישרונותיה, ג'ניפר נטליין, כן. המעבר בין ההווה לעבר הוא עשוי בצורה כל כך חלקה וכל כך משתלבת שבעצם שני קווי זמן מקבילים בונים ביחד את אותו הסיפור. הסרט מביא לנו את הגילוי ה... על הסוד מעבר בצורה שמצליחה להפתיע למרות שכל הסימנים היו שם לפני זה. Uh, והיא בהחלט עוזרת להבין את הבחירות שהדמות עושה. Um, ואולי הדבר שהכי הכי אהבתי פה, באמת עוד פעם, התסריט, אנשים שכתובים כמו בני אדם. הסרט הזה מצליח להתחמק מקלישאות של כל דרמה משפחתית כמעט הייתה נופלת בהם. הוא מצליח איכשהו לגרום לדמויות האלה להיראות כמו אנשים שבאמת ככה היו מתנהגים במציאות. וזה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות במיוחד בשלב הזה שיצאו כל כך הרבה סרטים שאם אתה רוצה להיות מקורי בדרך כלל אתה הולך דווקא לקיצונות השנייה וגורם mm. לדמויות להינטהלג בצורה לא הגיונית לחלוטין. ופה זה לא קורה מה שעשה ליד הים הוא באמת סרט שעם שחקן ראשי יותר טוב יש שזה גם היה סרט השנה שלי. אני מסכים אני חושב שהוא סרט טוב הוא לא נכנס לסריה שלי פשוט כי הוא הרגיש לי מאוד מאוד חדגוני בטון שלו זה סרט שכל כך. לא ככה... זה כעיסי אפלק. זה סרט שמאוד מאוד שבוי בצר של עצמו. וכן זה עובד וזה כן זה מתאים לאווירה אבל אחרי שעתיים וקצת שזה כי זה סרט ארוך אני כבר כזה אני צריך קצת לנשום אוויר. המקום השלישי שלי הוא סרט שלא דיברנו עליו בפודקאסט הזה. אני גם לא ראיתי אותו למעלה. ולא מופץ בארץ השנה אז אני לא מתפלא. בדקת יותר ביטחון אם הוא אמור להיות מופץ בשבועות הקרובים וכנראה שלא. זה יהיה נורא מביך אם הוא יופץ מחר. המשרתת מכונה באנגלית the hand maiden ואם אני מצליח לבטא את השם הקוראים לנכון אגסי. מה אתה נשמע? the lady. <תודה> Uh, סרטו של גם גם אם הוא היה מופץ לא היינו רואים אותו כזה סרטו של פארק צ'אנוואק והוא עשה את שבעה צעדים סרט שאתה מאוד השתהמת ממנו כזכור לי. אבל אתה מאוד אהבת. כן בסדר אני לא אכרח אותך לראות סרט של במאי ש... לא, אז... זה פחות שהשתהמתי ממנה כמו שפשוט לא אהבתי אותו בכלל בשום <אז> צורה. בכלל <אז, <אז>, <אז>, אז, אז כן הוא במאי שאני מאוד אוהב במאי שאתה מאוד לא אוהב זה אני חושב מבהיר טוב את ההבדלים בינינו לגבי היית uh, מה... מייצג את הסגנון שלו בצורה נאמנה? כן. אוקיי. אוקיי. אז השתרתי. כן. ואני חושב שהיה אצלי במקום גבוה יותר אם הייתי רואה אותו בקולנוע, כי לראות סרטים... קשה לי מאוד להתרכז בסרטים שהם מוקרנים אצלי בבית על קשה לי עוד יותר כשזה סרטים בשפה שאני לא מכיר. המשרד, אגב, הוא סרט קוריאני. פארק... פארק גרוק. שמבוסס על רומן אנגלי. שמבוסס על רומן אנגלי שהתרחש בתקופה הטריק הגדול של הסרט שעובד אגב זה שהוא עושה את זה בתקופת קצת יותר מאוחרת, תחילת, תחילת המאה העשרים או סוף המאה העשרים אני לא בטוח בדיוק, כשבו היפנים שלטו בקוריאה. אז זה מש, משמר את הרעיון הזה של יחסי מעמדות. למעשה הטריק הגדול ביותר של הסרט זה לגרום לאנשים להאמין שהוא לא קיים. לא, מה זה... שהם מפיצים ניסו לעשות. <laughs> זה, זה, זה לא אשמה. כמה אנשים היו תורכים לראות את זה בקולנוע בארצות הברית? בטח שבארץ. יש, uh, יש הרעיון, הראי... שבע צעדים יש מארץ. <laughs> כן. זה סרט בליב... ב... מבחינה חיצוני, מבחינה דעתי פשוטה זה סרט קונים. יש לנו נערה שהיא גנבת מאוד מוכשרת, שמגייסת על ידי uh, גנב בכיר יותר, במטרה להסתנן לבית של משפחה קוריינית אצילה שבעל הבית. מאוד מאוד מעוניין לשאת חן בעיני היפנים מצד אחד ומצד מאוד, שני. זה מאוד נשמע כמו סרט uh, של, uh, של קורוסאווה. ומצד שני יש לו גם חיבה מאוד עמוקה לכתבים עתיקים, mm -hmm. הוא אסף מספרים כפייתי ואותה גנבת מגויסת uh, להסתנן בתור המשרתת mm -hmm. של אחייניתו/אשתו uh, לעתיד של אותו בעל בית, הוא זקן, הכלה לעתיד ממש לא. כן. Uh, ומשם מתחילה שרשרת של בגידות ובגידות כפולות ובגידות משולשות. אתה מדבר על בגידות באמון, לא בגידות uh, uh, רומנטיות. גם וגם, oh, גם, גם וגם האמת, ואנחנו מגלים ספציפית מכל. למה הספרים שהוא, איזה סוג ספרים הוא מאוד <coughs> אובססיבי לגביהם, זה סרט מאוד uh, ויזואלי, <coughs> מאוד uh, חזותי, בשלבים מסוימים פורנוגרפי, <coughs> <coughs> כן. אני יכול להבין למה הוא למה הוא הצליח בקרב מבקרים קצת כחול כמו הצבע החם יותר רק לא גרוע ולא משעמם. ועוד פעם זה אני זה נראה יפהפה גם על הטלוויזיה שלי זה נראה אפילו יותר יפהפה על המסך הגדול אני בטוח ואני אשמח לראות אותו מופץ בסינמטק פה בתל אביב רק כדי שאני אוכל לראות אותו. רמז לכל המפיצים אחי מדרי אנחנו מסתכלים עליכם מי אחראי בסינמטק עכשיו? אני לא יודע. מי שאחראי עכשיו בסימטה כשהחליף את גרבו euh ال… זה אנחנו תקנים גם עליך, סרטי שני גלובוס תעבירו את הסרט הזה לארץ זה בדיוק לקהל שלכם כן בואו תקרין אותו במוזיאון תל אביב כי אני לא יודע איפה גלובוס מקרינים היום. אני חושב שיש כל חדש שאמור להיפתח בתל אביב. לא שמעתי עליו. אנחנו עדכונים חיים בשורה שנייה באמצע. נעבור לכתבנו בשטח, מאתר הבנייה. באופן הולם לסרט שעוסק בתקופה שהיא כמו ויקטוריאן, זה סרט מאוד מאוד מוקפד, ומאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד מדקדק בקוצו של ילדים, בפרטים הקטנים של הבנייה. וזהו. אתה לא ראית ואתה לא תראה אותו. אין לי מה לומר עליו. אין לי מה לומר עליו. אין לי מה לתפוס אותך ואכריח אותך בכיסאינו, כמו היית אלכס כבלים או לווין בבית אז אני גם לא נתקל בסרטים במקרה. זה מיזוג הסרטים שבכבלים או בלווין לא יקרינו לפני חצות נראה לי בכל מקרה. בגלל סצנות מסוימות. יכול להיות. הגענו כבר למקום שני. מקום שני שלך אביעד? המקום השני שלי זה הסרט הכי ישן ברשימה שלי חדר. שכמו שלך יש את מכונת הכסף, יש את חדר בתור סרט שהוא בעצם מ-2015 אבל בארץ יצא רק ב-2016. יש לי סרט אחר, בשונה על הקטגוריה הזאתי? אולי. אולי? אולי. ספולרים? כן. אבל מדמקס היה שנה שעברה. מדמקס זוכה בכל השנים מבחינתי. חדר הוא סרט רוב השנה הוא די היה מבחינתי סרט השנה. בסופו של דבר החלטתי, ללכתי ברגע של סרט אחר. מאוד, מה שמעניין בו שהוא סרט מאוד מינימלי, וסרט קאמרי מילולית, הוא מתרחש, חלק גדול ממנו מתרחש, בתוך חדר אחד, בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, בתוך חדר אחד, לא כל הסרט ככה, אני לא אפרט מה בדיוק קורה, אבל הרעיון מהכל הסרט, זה נהיה כמו קיוב? אני לא אפרט מה בדיוק קורה, <laughs> אבל הסרט מתחילתו ועד סופו הוא מתבסס על סיפור מאוד מאוד פשוט ומצליח לא לשעמם. למרות שהסיפור כמעט ויש בו מעט מאוד התקדמויות משמעותיות, ההתחלה שלו היא כבר אחרי שהיה אירוע מאוד גדול לפני כמה שנים. אז so הוא כבר מתחיל כשהילד בן חמש, אין לו חום גבוה, שזה אומר חמש שנים ותשעה חודשים לפחות. מאז שאימא שלו נחטפה ונאנסה וזה כבר עניין שמאוד מסקרן איך מתמודדים את זה עם הרעיון של ילד שבעצם נולד מאונס אבל אימא שלו אוהבת אותו ומנסה להגן עליו מהאמת על ידי זה שהיא משקרת לו שהחדר בו הם נמצאים זה העולם. כאמור יש התפתחויות בסרט אני לא אכנס מה בדיוק קורה אחר כך. אבל גם מאוחר יותר, האופן שבו הסרט מראה את ההתמודדות עם ההבדל בין איך, ש... איך שהילד תופס את העולם לבין מה שקורה באמת, זה משהו שעבד הרבה גם בזכות, בזכות זה שג'קוב טרמבלי, שמגלם את הילד, הוא, הוא צעיר והוא שחקן שמאוד מאוד בוגר לגילו. זאת... מאוד קשה לביים ילדים בצורה שתהיה אמינה, ו... לני אברמזון הצליח לעבוד איתו פה ממש טוב. אם אני לא טועה, הסרט הגורם של אברמזון, פרנק, היה בעשירייה שלי לפני שנתיים או שלוש. אני חושב שאתה לא טועה. אוקיי. וגם אז הרגשתי שהוא יודע לקחת דמויות שממש ממש תפוקות. לא בהכרח באשמתן, אבל דמויות שבאמת, יש איזושהי מגבלה מאוד מאוד גדולה שמבדילה אותן משאר העולם. הוא יודע לכתוב אותה בצורה שתהיה מעניינת ואולי אה, לא בהכרח מעוררת הזדהות איתן אבל כן שאפשר להבין מה עובר עליהן. אה, אני מסכים, היו, היו לי בעיות עם חדר, אה, בעיקר עובדה שלא של, זכרתי שהוא באמת יצא לשונה כמו שאמרת. בעיה קשה כן. כן. אה, זה, זה, זה הרגיש שבשלב מסוים כאילו הפרמיס שלו משתלט על העלילה והדמויות. ו, ו... זה מה שהוא אמור להיות אבל במקרה הזה. זה מה שהוא אמור להיות, זה רגיש לי ככה. וכאילו החצי הראשון היה בעיניי הרבה יותר טוב מהחצי השני. וזאת עיקר הבעיה שלי איתו, אבל כאמור, המשחק טוב, הבימוי טוב, אם כי לא, אין שם שום דבר סופר מופתי, אני חושב. וקצת כמה מהטריקים שהוא מנסה לשחק לגבי איך שהדמות שלה תופסת את החדר, קצת הרגישו מתאמצים יותר מדי, אבל אתה יודע, נתפוקים. זה לא סרט שאני שונא זה לא סרט שאני לא אוהב זה סרט שאני מאוד אוהב פשוט לא מספיק כדי להכניס אותו לאסירייה שלי. לגיטימי. Uh, מקום שני שלי החפיפה היחידה שלנו בלשים בעם. כן okay. שנה שעברה היו לנו שתי חפיפות זה יצא שדיברנו על שמונה סרטים. Uh -huh. כן, מעשין בעיה, יש לך עוד משהו לומר עליו? אני חושב שהסיבה שהוא עבר למקום השני, שזה רק התחלתי... זה באמת מעניין, למה אצלך עוד מקום שני? זה קרה לי עכשיו עם הרשימה סוף השנה שאני עושה לבלוג הקומיקס שלי, של התחלתי לחשוב על שורה של דברים רציניים, אורחים, אמנותיים וכבדים שקראתי השנה ושמאוד... התלהבתי מהם וכזה גרמו לי לחשוב מחשבות עמוקות ולערער לעומק ואז אמרתי אלוהים איזה שנה מחורבנת אני רוצה רק שהיא תסתיים ואלוהים ת, ת, תן לי קצת קרן. על כן, אני מדבר על קומיקס, וכזה, תן לי קצת קרן של אור ושמש בחיים שלי ובסוף ספוילר לרשימה אחרת שאני מנהל מי שהיה כותב השנה שלי היה מישהו שעושה בעיקר קומיקסים קומים כלילים שלא מתייחסים בשום דרך ראש. בצורה לפוליטיקה ובמעט מאוד אפילו לעולם האמיתי מעבר לרגשות mm. של כמה אנשים ספציפיים שהם הגיבורים שלה. זה, זה, זה, זה, זה כיף, אוקיי? אני צריך קצת כיף, אני לא יכול, השנה הזאת היא... אני... אתה יודע, זה התחיל בתור מי משעשע של כזה 2016 במכה שנית, כן. וכשהיא יקתה בפעם ה-857 אתה כזה לא. זה לא מצחיק אני צריך שכן יהיה מצחיק וזה החברה החברה טובים הוא סרט מאוד מאוד מצחיק. אני כן אציין שיחסי לשנים קודמות השנה הזאת הייתה יותר חזקה מבחינת קומדיות. לא קומדיות במובן הקלאסי למילה כי הסרטים שנקראו קומדיות עדיין היו אלה שמגיעים מאמריקה עדיין היו בלתי נסבלים. היו כמה. לא טרחתי אפילו לראות את גרימסבי אתה יודע למה לא. הוא לא מבריטניה. כן אבל הוא עם סאשה בורון כהן. אדם הקיי פיק לא ביים כן. אבל כן הייתה, היה שיפור השנה mm. um, מה שהכי חשוב לי כשאני בוחר סרט כזה לסרט השנה זה כזה אני רוצה לראות אותו שוב. לא, לא סרט השנה כמובן. כאילו כן לרשימה כן. וכזה, במקרה של בלשים בעם העובדה שראיתי אותו מאז פעמיים מאז ההקרנה הקולנועית אמרת לי כן אני רוצה לראות אותו שוב סימן טוב זה כן. מבחינתי גם חוק. זה חייב לסרט שאני ארצה לראות אותו עוד פעם. Mm -hmm. um, אנחנו עוד מעט מקום ראשון כן. אבל לפני זה בהתאם למסורת כן. חמישה סרטים שלא נכנסו לחמישיה הראשונה אבל שווה להזכיר mm -hmm. אוהב אוהב. גם בקצרה לא לא דירגתי אותם זה פשוט לפי הסדר שראיתי אותם לאורך השנה הראשון זה דרך קלוברפילד 10 סרט שהיה נכנס לחמישיה אם הוא לא היה סובל מהתופעה הכי מעצבנת שראיתי שנה בקולנוע. Oh, yeah. סרט שנמשך 10 דקות 20 דקות יותר מדי ודרך קלוברפיל 10 הוא באמת הדוגמה אולי הכי בולטת לזה לא הדוגמה הכי בולטת זה נורים סרט שהיה גם. נמצא בחמישייה שלי אם לא היה לו את הסוף הזה דרך קלוברפיל 10 הוא מבחינתי אפילו יותר קיצוני כי היה רגע מושלם שכל מי שראה את הסרט ודיברת איתו אמר פה הסרט היה צריך להסתיים ואז הוא נמשך והוא נמשך בצורה שלא תורמת שום דבר וזה חבל כי זה פשוט. זה סרט מתח נהדר, זה בין מתח לאימה, ג'ון גודמן בהופעה מדהימה שם. <אח> סימן השאלה הענק שיש שם, למה בעצם הם מסתתרים, האם באמת יש ממה להסתתר, או שהם בעצם נמצאים עם האויב הכי גדול שלהם, זה שהסרט רוב הזמן לא, נותן לנו כל רמזים סותרים. מאוד מאוד תרם סרט שלוקח שלושה שחקנים ונולדתם במקום אחד וזה מי זה המבחן פחות או יותר לשחקן לראות אם הוא שווה כן תראה כבר ידענו כבר במקרה של ג'ון גודמן כבר ידענו זה שאלה של כמה טוב הוא יכול לשחק. מאיים במקום הבחור הנחמד שהוא בדרך כלל משחק. לא, לפעמים הוא אבל... גם מאיים. לא, כן, אבל זה, זה, היה, זה היה לגמרי. בסרטים אבל... של האחים כהן הוא ראה שהוא יכול גם לאיים. במקרה של ג'ון גודמן ידענו שיעבור. <coughs> מרי <coughs> אליזבת ווינסטדי היא הפתעה לא בגלל משהו שהיא עשתה, אלא פשוט בגלל <coughs> שלא ניתנה לה את ההזדמנות עד עכשיו בהתאם למסורת הליוודית של... אשכרה הייתה העם קנדי בכמה סרטים. היא הייתה, היא, היא הייתה מניאק פיקסי דרינגרל וזה לחלוטין <coughs> הכוונה ופה היא מקבלת לשחק דמות אמיתית שצריכה okay. להגיב ולהתנהג בצורה שהיא לא מטורסת כן לגמרי. עוד משהו שאני אציין אה, לטובת הסרט, אני לא ידעתי שום דבר על העלילה שלו לפני שראיתי, אה, ולכן באתי באמת כדף חלק והוא מאוד מאוד עבד, חוץ מסוף שדפקת הכל. כן. אה, סליחה, עוד בחמישייה, מועדות שנות ה-80, סרט דווקא עם סוף לא הכי טוב שאפשר היה עכשיו, אבל... כן עובד זה סרט שהוא באמת כיפי, mm -hmm. חושב ש... אני חושב שאני לא זוכר אם ציינו את זה לגבי לה לה לנד שסרט של לה לה לנד נורא רצה להראות לנו לגרום לנו לאהוב ג'אז mm -hmm. אבל הוא עושה את זה עם... עם שירים שהם לא ג'אז. כן. מועדון שנות ה-80 עשה עבודה הרבה יותר טובה בלגרום לנו להעריך לפחות מוזיקת אה, פופ-רוק כזה של שנות ה-80 על ידי זה שכל האינדסטריאל האלה, אה, זה, נשמע... זה היה המשפט הכי זקן שאי פעם אמרתי. <laughs> והסנפצ'טים שלהם כל האינדסטריאלס האלה אה, שיחזור לי מהמרפסת. הוא עושה את זה על ידי זה שהוא גם מסביר לנו איך כותבים את המוזיקה הזאת וגם מראה שירים קליטים ומענים. מהסגנון הזה העובדה שהדמונות הם אשכרה ילדים שלומדים כן. לגלות את המוזיקה הזאת בעצמם ומתלהבים ואתה חווה את ההתלהבות הזאת דרך העיניים שלהם ובמקום הגיבורים של הלה לה לנד שהם כאמור הוא... כבר אנשים מבוגרים לא משנה כמה כמה ינסו להם מפנים ריינגוסינג הוא בנהל. He's a fucking grown man. ויותר כן, ו... מזה אפילו הילדים במועדון שעות ה-80 סינג סטריט במקור. כן. הם... לא להתבלבל הם... עם סינג כן. שיצא, שיצא השבוע. כן שלא ראינו עדיין אני חושב. אני לא חושב שגם נראה. אולי לא פוסל את האפשר הילדים במועדון שנות ה-80, הסרט גם מתייחס לזה שהיומרנות שלהם מזויפת. הוא לא אומר אלה גאונים שיודעים בדיוק איזו מוזיקה טובה, אלא אומרים, הוא רוצה להרשים בחורה, אז הוא אומר משהו בלהקה, ה... רוב הלהקות הגדולות בשנות ה-80 התחילו ככה פחות. כאילו למי מוטורד, לא משנות ה-80 אמנם, הרבה לפני אמש. הוא נפטר השנה. לא, הוא נפטר לפני שנה, תודה לאל. לא, השנה. 2016. הוא במועדון, כן, הוא במועדון ב-80, הוא במועדון ב-2016. ששאלו אותו למה התחלת לנגן בגיטרה, הוא אמר, תראו, קניתי גיטרה כי ראיתי שבחורים גיטרות מקבלים בחורות, למדתי לנגן כי בשלב מסוים זה נקרא, זה נראה מוזר שאני בבית ספר עם גיטרה בלי לעשות איתה כלום, ובסוף הוא נהיה בסיס. זה נשמע מתאים לו. עוד סרט שנמצא פה, אהבה וידידות, כשדיברנו על אהבה ודעה קדומה וזומבים, ועל אהבה וידידות שכשאני אומר שזו הייתה שנה מוצלחת יותר מבחינת קומדיות זו אחת הסיבות. קומדיה של ג'יין אוסטן לא חשבתי שזה יהיה אחד הסרטים הכי מצחיקים של השנה אבל זה עבד הרבה כי קי, קייט בקינסל מבחינתי סוף סוף ראיתי אותה משחקת בתפקיד שהיא אהבה והתחברה אליו. הסרט עצמו הוא, הוא שנון הוא לא מחפש בכוח פתרון שיהיה מקובל כולם והוא הוא מאוד חכם בהתחשב בזה ש... ש... שהציפיות מהז'אנר הזה כבר שיהיה באמת פשוט העיקר זה למצוא בעל ושיהיה לך טוב. כן. הוא מאוד חכם בקשר הזה כן. וזה מזכיר את זה שג'יי נוסטן בעצם היא הייתה סופרת די ביקורתית זה פשוט נעלם ברוב העיבודים זה, זה נעלם ברוב העיבודים כי אנשים זוכרים בעיקר את, ספ... את השמלות המלמלה למיניהם כן. ואת ה.. אז גם פה השמלות מאוד יפות. כן. <קייט בקינצליפי> עוד, עוד כמו מריל אליזבט ווינסט, שחקנית שמסתבר שהיא ממש טובה, פשוט היי, כן. לא נותנים להזדמנות. אז סוף סוף כי... בגיל 40 ומשהו היא קיבלה הזדמנות. כן, כן אתה יודע, ולצערנו הרב, או, אני, אני מניח שהיא נהנית מזה. היא עושה עוד אנדרוורד. היא עושה כן. עוד אנדרוורד כן. וכזה. בשלב מסוים יש לך מספיק? טוב, היא נשואה לבמאי, אני חושב ש... אוקיי, okay, בסדר. סרט נוסף, קובו, אגדה של סמוראי. אמרנו שזו גם הייתה שנה טובה לאנימציה. תום עושה תנועה של שיט פספסתי. לא זה כזה זה סרט לי סרט של כמעט שדיברנו בזמן הקרנה על הבעיות שהיו לי איתו. לא בזמן הקרנה זה מאוד קס. כן גם לא ראינו אותו ביחד שזה בכלל מוזר. אהלו אתה שומע? אז הנה הבעיות שיש לי. כן אני בהקרנה עכשיו. כן. הקהל מסתכל עליי בזעם אבל זה שלו וזה מסכנים מי לעשות משהו. אני הייתי ביס פלנט זה קהל הרבה יותר עצבני. סרט של ברח לי השם של האולפן לייקה לייקה אולפן או כלב אתה לא זוכר עזול ביניהם שהם עשו לפני זה כבר את הם עשו את פרנקינג לא את פרנקינג את אההה איך נקרא הסרט בדרך כלל לי זה קורה אני נהנה מהעובדה שזה קורה לך לשם שינוי יופי הם עשו את קרוליין. הם עשו את קרוליין שזה סרט נהדר בעיניי פארנורמן ופרנורמן תודה. שפארה נורמן בעיניי היה בוס. מאוד מפוספס, את בוקספוז לא ראיתי. פארה נורמן היה נורמן היה מאוד מפוספס בעיניי, ופעם הלכו על קונספט שהוא לא מאוד שונה מבחינת, מהסרטים הקודמים שלהם, של ילד שהוא גיבור ולהעביר אותו באיזה מסע על טבעי. גם כשניל גיימן לא כותב את התסריטים לא שלהם, הוא כותב את, את התסריטים שלהם, כן. קצת מרגיש ככה. וזה ממש עבד טוב <תובע> פה עם קובו כי הרגשתי שאני נמצא באמת בתוך אגדה. <תובע> אנחנו לא סתם השווינו אותו על הסיפור שאינו נגמר. זו הרגשה שהסרט הזה בא ליצור עולם. <תובע> הבעיה, הבעיה שלי עם הסרט הוא שבאמת זה הרגיש, זה לא לפעמים, זה הרגיש כאילו בניית עולם מנצחת הרבה מהדברים האחרים והאלה יוצרים הרבה רעיונות מעניינים לסצנות ספציפיות שלא התחברו ו... <תובע> <תובע> דיברנו על זה היגיון ש... היגיון אגדתי כאילו fairytay logic זה דבר שאו שעובד לך או שלא. ובסרט הזה זה פשוט לא עבד לי כי יותר מדי דברים כזה גרם לי להגיד רגע סטופ מה למה או אפילו יותר גרוס סצנות שאמרתי וואו זה נורא יפה אבל זה נראה כאילו חשבתם על הסצנה קודם ועל איך היא מתחברת למה שקורה מבחינת הסריטאית אחר כך. זהו הסיבה שלא נכנסת אצלי לחמישייה זה כי. טוב קודם כל היו חמישה סרטים שמבחינתי כולם היו יותר אחידים באופי שלהם. אה אבל למה אתה מביא את מאצ'ו מקונה אם אתה בבירור רוצה את ג'ורג' קלוני? ג'ורג' קלוני עשה בדיוק את uh, יחי קיסר. או <laughs> מפלצת הכסף. כן. כן. לא יודע הוא היה עסוק. Uh, אז קובו לא נכנסתי לחמישייה הראשונה כי באמת הוא לא כל כך אחיד מבחינת הסיפור mm. אבל הוא סרט שמאוד שבחו... מאוד יפה מאוד uh, קסום והחמישי uh, לא בדירוג פשוט חמישי ברשימה. סרט שאם אני לא טועה אתה לא ראית אסמכת אני. לא ראיתי. אנחנו דיברנו על שני סרטים ישראלים שיצאו אה, בסביבות פרס אופיר על שבוע ויום בסופת חול. אסמכת אה, אני לדעתי יותר טוב משניהם. אה, אני לא יודע אם זו דעה פופולרית במיוחד. היא לא. היא בהחלט לא הייתה דעה של האקדמיה הישראלית שלא נתנה לו מועמדות לסרט הטוב ביותר. אבל. מבין סרטים ישראלים שראיתי השנה וזה גם השלושה האלה וזה גם ציפורי חול וארץ פצועה וראיתי גם את בבא uh, ג'ון אבל uh, הוא יצא לקולנוע בשנה שעברה. Uh, מכל אלה ציפורי חול וישמחת אני עם השניים שהכי אהבתי. דווקא השניים שלא היו מועמדים לסרט הטוב ביותר. Uh, ואני חושב שמה שעובד בו זה שהוא הוא... קומדיה דרמטית מהסוג שהייתי רוצה לראות יותר שעושים בארץ. הוא לא מנסה, לה... הוא לא מנסה אה, להרגש אותנו בכוח, הוא אומר הנה בני אדם, אנחנו שמים אותה בסיטואציה בעייתית, במקרה הזה אה, יש גם ביקורת מסוימת על, אה, על אופן בו אה, דתות עובדות בארץ, אומרים הנה קהילה קטנה כמו באיזה סרט אירופאי מפעם, בואו נראה איך הם מגיבים כשהעולם שלהם רועד. והרבה פעמים דבר כזה יכול להתפספס אבל כשזה עובד זה עובד ממש טוב כי חושבים על כל דמות נותנים לה את המקום שלה כל אחד יש את התפקיד בדיוק איך שהוא משתלב וישמחתני הוא באמת סרט שכמו באשים בעם שואלים אותי על סרט שאני ממליץ שאולי פספסו אז גם זה. הוא לא בחמישייה כי אה, פשוט היו סרטים יותר טובים. אוקיי חמשת הכמעט שלי אני אתחיל מהשניים שקורפים ברשימה שלך כדי לחסוך זמן זה טרופוליס אהבנו מועדון שעות ה-80 אהבנו חדר ירוק אני לא עשינו על זה פרק אפילו שהוא לא הופץ באופן רשמי בארץ. מבחינתי זה הסרט האנשים נעולים בחלל קטן ועויין שלי. את לא בפילד היה, שלך. היה, היה כמה שנה כאילו היה גם את אל תנשום שאני ראיתי אתה לא ראית. אני לא ראיתי. ולא דיברנו עליו. היה את uh, השש שגם שיש לא ראינו. כן היה את שלו. Uh, uh, כן, כאילו, איך זה נקרא uh, מים לא שקטים. מים לא שקטים. תודה האמת שם, לעברית. כן, האמת שם זה מקום מאוד זה, מאוד זה גדול. זה, זה סרט האגורופוביה הראשון שראיתי. כאילו זה, זה מצליח להיות אגרופובי ומה המילה השנייה קלסטרופובי כן. כי מצד אחד יש לה את כל המרחב שבע, שבעולם כי היא תקועה המים ומצד כן. שני יש לה גופה קטנה של לוויתן אז כאילו זה כן. מצליח לשלב את שניהם זה די מרשים אז כן זה הגרסה שלי אני אהבתי את השחקנים אני אהבתי את האווירה הסופר ברוטלית וכן אהבתי את האלימות זה סרט שיודע לדמם כמו שצריך. À, בעיניי הוא יודע רק לדמם. זו הבעיה שלו. זו הבעיה שלך, למה אתה שונא את אלטון ילצ'ין אביעד? אני אומר אנשים שנפטרו השנה, למה? כן, הוא גם נפטר שונה. בזמן? היינו שונא אותו. בגלל זה רציתי, לא רציתי איפה אתה את האיש שנהג במס... כן. אתה נהג במסעית האי? לא. אתה אמרת שלא רצית לראות אותו סובל אביעד. אתה יודע... האיש מת, כאילו. כן, תפסו את הנהג. לא תפסו את הנהג, הוא דרס אותו. הוא הנהג, כן. הם יודעים בדיוק מי אותו. זה מה שהם חושבים, זה קונספירציה. ועוד סרט שלא יצא בארץ. ושראינו, ואתה לא אהבת, ואני כן אהבתי. לא הקלרתי, יותר מחדר ירור. המכשפה. או כמו שיודעו באנגלית, The Vvich. The Vvich. כן. The New, או שזה The או איץ', או משהו. The New England Fairytale, ומדברים על משהו שכן עבד לי בתור היגיון אגדות כזה, וואו, כן. כאילו, כאילו אנחנו מוכנים לקצץ איברים וזה ולהפוך אנשים לפסל אה, מדברים על מוזיקה. זה הסרט עם הפסקול הכי טוב של השנה. אה, זה הפסקול היחיד ש... יותר ש... מאות שנות ה-80 יותר מאות ה-80 <laughs> יש לי את הפסקול הזה וכל פעם שאני רוצה להיכנס למוד אפל במיוחד שזה די קל כי זה כן. אני בתוך תוכך אתה זה מוזיקה. קריפית להדהים והיא פשוט מניעה את הסרט הזה. זה אתה יודע, בתור סרטים יש מעט מאוד הפחדות אבל הדברים המעטים המפחידים שקורים הם פשוט מצולמים בכזה כישרון והוא כל כך עכשיו, טוב. אם יש דבר אחד ב... שאנחנו מסכימים עליו הוא מאוד מאוד יפה לעין. Mm, כן. זה באמת זה פשוט ככה ככה סרטיים, מה צריכים להיות בעיניי. אוקיי. Okay. Okay, ואחרון yeah. סרט שהופץ בארץ אבל לא ראינו אותו כשהופץ כי הוא פץ למסע, לחמש דקות. למעשה אני חושב שהיית בחו"ל בזמן שהוא הופץ כן. בארץ היית בחו"ל שבוע וחצי. <laughs> <laughs> קצת חבל שלא דיברנו עליו אולי נדבר עליו בעתיד היית... בשבוע שקט. רצינו, רצינו לדבר עליו ובסוף יצא שאני ראיתי אותו רק היום. Mm -hmm. כן uh, זה סרט שהיה יכול בחמישה שנה אני חושב אם, הוא, אם הייתי רואה אותו גם כן בקולנוע ולא בטלוויזיה. הלו היי ווטר, הידוע גם בעברית, ביש ובמים, כן, כי ככה עברית עובדת, כן. וזה המשמעות של הביטוי, ביש ובמים. כן. Uh, סרטו של דיוויד מקנזי, שאין mm. לי מושג מה עוד הוא עשה, לא טרחתי לבדוק. <אח> אתה יכול לבדוק <אח> עכשיו. אני <אח> יכול לבדוק עכשיו, זה נקרא האינטרנט, וזה סרט מאוד מאוד בסיסי ברמה שלו, כאילו העלילה היא פשוטה וישירה, יש שני אחים, הם שודדים בנקים ביחד, יש... איש חוק במקרה הזה ג'ף ריג'ס במוד הכי ממבלי שלו. אביאן אתה לא מגזים זה סרט שדורש כתוביות כי פשוט אי אפשר להבין מה הוא אומר כמו כל סרט של ג'ף ריג'ס בחמש שנים האחרונות. מאז ביגלבובסקי הוא הפסיק לדבר. דיברנו על זה, הוא נתקע בביגלבובסקי, משהו שם לא התחדש. אבל זה בסופו של דברים שכן. ואגב, אני רואה עכשיו תמונה של הבמאי דויד מקנזי. כן. הוא נראה כאילו ג'ף פרידג'ס קצת. הוא נראה כאילו יצא מ"דה הוא עושה כמה סרטים שלא ראיתי, סטארט אני זוכר, קיבל ביקורות ממש ממש כשהוא יצא. עשה אלוהים סרט אימיים, אם אני לא טועה. לפי השם הזה אני לא ראיתי הסרט קודם שלו אני רוצה לראות עכשיו בעקבות זה זה פשוט זה סרט ממש ממש טוב שמציג לך מצד אחד צמד גנבים מצד שני צמד שריפים אני מניח שריפים כן ברבים שעוקבים אחריהם ולכל אחד יש את הסיבות למה הוא עושה את מה שהוא עושה זה הסרט הכי טקסני שראיתי כאילו צילומי יש צילומי נוף נהדרים יש קטעי אקשן ממש ממש טובים יש רגע שהם נוסעים על הכביש. והכביש חסוכי עוברים שם בוקרים שמעבירים בקר כשב... כשברקע יש שריפה בשדה נפט. זו התמונה הכי טקסנית שאי פעם ראיתי. היי אמריקן הני ככה עושים את זה. וכן זה גם סרט שמצליח להוציא אופה טובה מקריס פיים כשהסרט נגמר. יחסית. נגיד זה ככה אבל כשהקרדיט נגמר ואמרו כזה דמות כך וכך קריס פיים וכזה. זה לא יכול להיות, קריס פיילן אני אהבתי את הדמות הזאתי, <laughs> לא רציתי לסתור לכל... ויש לו שפה, מה זה? שפם שנראה אבל... כמו שפה אמיתית של הדמות. אבל יש פה את בן פוסטר, mm -hmm. שחקן שאם הייתה לו בחירת mm -hmm. סרטים קצת יותר טובה, הוא היה אחד השחקנים הכי מוערכים בעולם. 아, מדברים על יש לזה אחלה פסקול כי זה ניקי, כן, והוורן כן. אליס הכנר הקבוע שלו, לא וורן כן. אליס כותב הקומיקס אם אתם מה מקורי הליליון. מה... כן, הם כתבו את המוזיקה המקורית, Uh, אבל עוד לא פעם, בן פוסטר ברצינות. הבן אדם הזה ראוי להרבה יותר הערכה, או לסוכן חדש שייתן לו 아, יותר אינו, תסריטים בח... כאלה. זה אחלה סרט, זה פשוט סרט שלא הצליח מספיק. כן, וזה... התפקידים הכי טובים שאני שואל זה במערבונים איכשהו. Hmm. תראה, זה לא... דבר ראשון הוא מהשחקנים הנדרים האלה בימינו שיש לו את הפרצוף הזה שנראה כמו... זה הפרצוף שעבר משהו דיברנו כשדיברנו על uh, הרימיק של שבעת המופלאים עליך רוב השחקנים המודרניים פשוט לא נראים כאילו הם עברו משהו בחיים שלהם כן. יש לך את uh, קריס פרט עם הפנים החלקות שלו מה, כזה, אני בוקר קשוח ואני כזה בחור לא, לא קרה לאור שלך שום דבר שהוא לא מיטת שיזוף. <laughs> אז כן זה פשוט סרט טוב אין שום טוויסטים או הפתעות קורה בדיוק מה שחושבים שיקרה וזה עדיין מרתק. I, אני מסכים אני לא יודע אם היה נכנס אצלי אז מה נקבע? הוא במקום הראשון. מקום ראשון. של אביעד. אה, נתחיל אצלי. כן. אחרי שלוש שנים מצופות שבהן בחרתי לא בכוונה סרט שהוא אינו דובר אנגלית, בחרתי בסרט מאוד מאוד דובר אנגלית, דדפול. ש... אין לא, הפתעה. שאני אומר להגיד, שמע, ידעתי מהרגע שראיתי אותו שזה הולך להיות חזק אצלי בסיכום השנתי, לא חשבתי שהוא יחזיק עד אז, כי הוא יצא בפברואר. Mm. Uh, וכשאני אומר שהייתה שנה טובה שהייתה עלייה בקומדיות זה הסרט שאולי הכי הצחיק אותי השנה לצד פיינדינג דורי. Uh, רק סצנות הקרדיטים כאילו. כן רק זה אפילו. רק הפתיחה. סם דוש. <laughs> <laughs> כן. <laughs> uh, העניין הוא עם דדפול שזה סרט שבאופן מאוד מאוד נדיר באתי אליו עם ציפיות גבוהות ונתגשמו. שזה כמעט אף פעם לא קורה. Uh, אני אפילו מצפה לה, קצת להתאכזב לפעמים וזה הדבר היחיד שלא קרה. <coughs> יכול להיות שהחוויה שונה למי שמכיר את הקומיקס היו הרבה, <gum> הרבה שהרגישו, כן, שהרגיש שהוא, שזה יותר רק מציג את הדמות ולא נותן, לא נותן שום דבר מעבר. מבחינתי זה הספיק כי זו הפעם הראשונה שהוא מקבל סרט משלו. הייצור הקודם של דדפול היה בסרט אולברין והוא היה נוראי. אקסמן אוריג'ן וולברין לא יתבלבל בסרט כן. האחר שקוראים לו וולברין או בסרט החדש בסדרה שיקרא The Wolverine כן כי וואט דה פאק הוליווד אתם שכחתם איך לספור רוקי 1,2,3,4 ככה זה עובד. 1,2,3,4 בלבוע כן. 1,2,3,4,5 בלבוע קריד. כן קריד זה 7. ככה מספרים עובדים אני לא יודע לך כשאני מלמד את האחריות שלי לספור אני אומר לו 1,2,3,4,5, בלבוע קריד. מה שהיא גר כן <laughs> אז דדפול אה, מבחינתי כמי שלא קרא את הקומיקס ההיכרות שלי עם הדמות הייתה בעיקר מאנשים שמתחפשים אליו וממים באינטרנט אז ההבנה שלי הייתה בעיקר שהוא מישהו שמאוד מאוד מצפים ממנו שיהיה לא צפוי שזה כאילו חלק מה, מהייחוד שלו זה שהוא לא רק שובר את הקיר הרביעי הוא שובר את הקיר החמישי והשישי. רק כי לא ידע שיש שם קירות, למעשה בשלושה בסרט הוא אומר שהוא שובר 16 קירות. Mm. כי הוא שובר את הקיר הרביעי בתוך הקיר הרביעי. וריין רייל נולס, זה מבחינתו, זה, זה הפרויקט שלו, זה משהו שהוא רצה לעשות כבר שנים. הוא היה גם כן מאוד מאוכזב מאיך שהדמות שלו הופיעה בתור דדפול בסרט שבול ורין. הוא גייס את הכסף הזה, הוא שנים עבד על להצליח להפיק את הסרט הזה, ורואים שזה נעשה מתוך אהבה. אני בהחלט מקבל את הביקורת הזה שהוא לא נותן לנו הרבה מעבר להיכרות עם הדמות, אבל אני לא חושב שאנחנו בתור סרט ראשון, אני חושב שהוא מצוין כסרט שפשוט אומר, זה דדפול, זה הסרט של דדפול. עד סוף הסרט אתם תבינו מי זה דדפול, ותדעו למה יצפות בהמשך, כי יהיה סרט המשך, סרט שבאוד מאוד יצליח מסחרי. אני חושב שהוא סרט עם דירוג הערכי מצליח בהיסטוריה. כן. הוא עקף את הפסיונות של ישו. דדפול יותר פופולרי מישו. באופן רשמי אני בטוח שהדמות שלו כן. היא <laughs> באיזשהו קומיקס גרוע. אוקיי הנה העניין. Uh, התרשמתי מהמשחק של ריינולדס, התרשמתי מאיכות הבדיחות, אבל כמו שאמרת בתור סרט למישהו שמצפינו להיות בצפוי זה היה הסרט הכי צפוי בהיסטוריה של הצפיות. העלילה שלנו נלקחה מכל סיפור נקמה של הרגת לי, חטפת לי, שתית לי, אני ארדוף אותך. הבחור פרנסיס אייג'ק פרנסיס וואטאב כאילו הוא היה כזה סופר גנרי אני... הוא אפילו לא הייתה לו תלבושת מגניבה. בדרך כלל זה היה ממש מפריע לי. פה זה לא הפריע לי כי זה, חי... זה נראה כמו חלק מהרעיון. אני לא אני זה העניין איך... זה כמו, כמו שיש שם רק שתי דמויות מאקסמן. והסרט מכיר בזה התחושה שלי שפרנסיס או אג'קס הוא כאילו פראג'יקס פראג'יקס כן. הוא אלסה כן אלסה כן אני <אח> <אח> חושב שהייתה שכל הסרט בא להראות כמה הוא, הוא לא נבל על כמו שהוא חושב שהוא. הוא מישהו שדדפול שונא אותו בגלל סיבה אישית לחלוטין הוא לא איזה איום גדול שלום העולם הוא לא לצורך העניין אם נשווה לסרט אחר שיצא השנה שמשווה, שמציג בפעם הראשונה אה, בקולנוע בתפקיד ראשי דמות שכבר חיכו לה זמן דוקטור סטרנג' דוקטור סיינג' עשה ממש הכל לפי הספר כולל נבל גנרי ואיום שאני בערך שבוע בתפקיד אני צריך להציל את העולם. דדפול לא עשה את זה, נבל גנרי, מנטס מיקלסון. כן. כן. אגב ההפתעה הכי גדולה בסטאר וורס רוג וואן, מנטס מיקלסון לא מסתכל כי איש <şu1> אני לא ראיתי את רגועם. זה לא איזה טוויסט, זה כזה מרים מראש, הוא לא בחור אבל כזה, נץ מיקלסון אתה לא נבל? מה קרה לך? רק בעולם של סטאר וורס, כן. רק בגלקסיה, כמו לפני הרבה שנים, בגלקסיה שלנו הוא חייב להיות נבל. ובתקופה שלנו. כן. אז בדוקסור סטרנג' הבעיה הגדולה מבחינתי הייתה שהוא פשוט היה צפוי לחלוטין. דדפול, העלילה צפויה, אבל האופן שבו אם הוא לא צפוי. הבדיחות לא צפויות. כל ההתייחסות של דדבול שאתה לא יודע אף פעם אם, אם נקבל אותו בתור בן אדם טוב בן אדם רע כי הוא מכיר בזה שהוא דמות מורכבת ועל זה הסרט גם בנוי על הרעיון של זה לא מישהו שאתה יכול לסמוך עליו עכשיו זה מישהו שאתה יכול לסמוך עליו רק אם הוא רוצה שתסמוך עליו. <אף> <אף> <אף> זה סרט מאוד רומנטי שזה <אף> <אתה> <אף> לא, <אף> לא, לא, אתה, מאוד מאוד קשה. Uh, לייצר בסיפור כזה גם סיפור אהבה שיהיה אמין. אוקיי, okay, זה, זה אני אגיד, זה כן הפתיע אותי, עובדה שהרגשת באמת את התשוקה בין דדפול ואני מצטער, ונסה? ונסה. כי mm -hmm. ברוב הסרטים האלה של גיבורי על, הקטע של יש לך חברה מרגיש כל כך גנרי, כן. זה אשכרה מרגיש כאילו מישהו עמד מעל התסריטאים ואמר, תקשיב, הוא צריך להיות בקשר רומנטי עם מישהו, כמו בדוקטור סטרנד, שזה כזה, הוא צריך להיות בקשר רומנטי עם מישהו. זה לא חשוב לחלוטין לעלילה שלו, לכן יש את הדמות שלו, אנחנו צריכים דמות נשית. כי אחרת... בואו נעשה משהו, אנחנו צריכים אישה בסרט, מה אפשר לעשות עם אישה כבר? כן, היא יכולה להיות רק חברה שלו, השיפרים יחשבו שהוא הומוסקסואל, ואז התסריטה היה אמור לענות אבל השיפרים יחשבו שהוא הומוסקסואל בכל מקרה. אבל אז הסינים לא יקנו כרטיסים שבעננה אתה סחרור אצלי עלילה הומוסקסואלית, זה די מרשים, נשאר חצי מהסרט אני מניח. אבל כן, זה כמו שאמרתי יש הרבה דברים שעובדים אבל אני חושב שמודדות עצמית זה לא כיסוי לעלילה בסיסית. ועלילה של הסרט הזה כל כך בסיסית שכל הבדיחות עליה אתה יודע די כל חוזר עליך וקקע מעליך. אני מרגיש... כמו שאתה יודע כולאמר בעברית. כן. אני מרגיש שאחרי... באמת אוקיי, הזכרתי את איש הפלדה כן זכרתי אותו לטובה אבל אחרי, שפלדלת, זה... כן, שחר של הצדק. כן. <laughs> אחרי שפלדה אחרי דוקטור סטרנג' לפני דוקטור סטרנג' האמת אבל <laughs> כשאתה משווה ביניהם כשאתה לוקח בחשבון גם נגיד את סוייסד סקוארד באמת סרטים כמו סיביל וור סיביל וור הוא לא, לא מתאים לדוגמה הזאת <laughs> <אפשר>. آ, <okay. laughs> אני מנסה להבין לאיזה דוגמה <laughs> אתה מכוון סרטים שאמורים להיות סרטי אוריג'ין. מה שהם עושים הרבה פעמים זה גם האמת שגם אקסמן הפרסט קלאס גם כן. התחושה שאני מקבל מהם הרבה פעמים זה שהם רוצים להראות לנו מאיפה הדמות הגיעה אבל גם להספיק לעשות פה סרט שלם סביב זה. ודדפול מה שהוא עשה חכם בעיניי זה להראות לנו להתמקד רק באחד מהדברים האלה. הוא אמר הדמות הזאת ככה הוא הפך לדדפול. זה מה שמניע אותו, זה מה שהוא רוצה לעשות, זה, אלה הכוחות שלו, זו הגישה שלו לחיים. ניתן לו נבל שהוא צריך להתגבר עליו, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו שהוא ילך להציל את העולם או, שהוא, אה, או שהסרט הזה יימשך שעתיים וחצי רק כדי שתהיה לנו הצדקה להביא מועמד לאוסקר אה, לתפקיד משני. הגישה, ואני בהחלט מסכים איתה במקרה הזה, היא בואו נקריא לכם את הדמות. אהבתם נעשה לכם עוד סרט שבו יש כבר יותר סיפור שאני מקווה שבסרט ההמשך מה שבאמת יקרה זה שתהיה יותר עלילה כי האוריג'ין עשה את שלו עכשיו הגיע הזמן למשהו חדש. אוקיי okay, ומקום ראשון שלי סרט שאני מניח שרוב אנשים לא זוכרים בכלל שהוא יצא שנה כי ממש בתחילת ינואר ובחול בכלל ב 2015. שמנת השנואים בהייטפול אייט של יקירנו קווינטין טרנטינו קוונטין קוונטום טרנטינו מישהו קיים וקיים רק כשאתה מסתכל אתם עליו. כשאתה <laughs> מסתכל על הסרטים שלו לא שם. <laughs> <laughs> כאילו אלא אם אתה הולך אני מניח להקרנציה עם הטקסט מגיע מיוחד. לא הייתי בזה. <laughs> גם אני לא. <laughs> uh, אגב זה גם חוזר לתמה שמאוד אפילו שאנשים תקועים בחלל קטן ומשהו דברים נוראים <laughs> קורים להם. רק הפעם יותר אנשים. Uh, לפחות שמונה, לפחות שמונה שנואים או עוד כמה פחות שנואים מסתבר. Mm. Uh, המערבון של קווידין טרנטינו שמתרחש ברוב רובו רוב בחדר סגור. אני חושב שאפשר לומר שזה מערבון שהוא כאילו נכתב בידי הגאטה קריסטי. Mm. כאילו אם הגאטה קריסטי הייתה קווידין טרנטינו והיא לא. הייתה רוצה. Uh, אני לא חושב, אני חושב שעל <laughs> uh, זה קצת מחזיר אותי למה שאמרתי על יחי קיסר. זה סרט שנותן לך המון חומר למחשבה בלי שאני, שאני בטוח שב-99% קווינטין בעצמו לא חשב על שום דבר כאילו על הסאבטקסט שלו. הוא פשוט מספר סיפורים שאומר אוקיי, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה אני רוצה לעשות עכשיו? מה, מה הדמויות האלה שאני יוצר? מה הם יגידו בשלב הזה? מה הם יעשו הלאה? ויש לזה, לזה, כל כך הרבה סאבטקסט ליחסי יזו בארה״ב. לשמונת הסנאים שזה כמובן מאוד מאוד חשוב באופן כללי ובמיוחד אחרי השנה המטומטמת הזאת שעברנו. אבל הוא לא מרגיש צורך לצעוק אותם עליך והוא לא מרגיש פשוט לצעוק, עוד פעם, גזענות זה רע. כי לא, יש בסרט הזה הרבה הרבה אנשים, חלקם גזענים, חלקם אנשים רעים וזה בדרך כלל לא תמצא ביניהם את הקרוס שאתה מצפה. אתה יודע טוב מאוד מי בסרט הזה. כולם. כן, כולם, ודי בצדק אחד נגד השני. אבל מעבר לזה. הדיאלוגים מצוינים הצילום יפהפה זה סרט שמתרחש כל כולו לא כולו הצילום נוף בהתחלה מדהים אבל גם הקטעים שמתרחשים בחדר סגור נראים נהדר המוזיקה מצוינת. אני אה, מוריקוני אה, סוף סוף אה, טרנטינו אה, השיג אותו לכתוב הקטעי אה, גו ממש ממש יפים וזה פשוט מדהים ראיתי אותו פעם שנייה לפני שבוע רק כדי להיות בטוח שהוא באמת אמרתי אם אני רוצה לשים אותו בראש הרשימה ועבר כל כך הרבה זמן אני צריך לראות אותו שוב לרגע אחד ואמרתי לך קשה לראות סרטים על הטלוויזיה פה פשוט שבתי והסתכלתי. זה פשוט יצירת מופת בשביל זה הומצא הקולנוע מבחינתי בשביל דברים כאלו. או, אני חושב שהוא בסדר לא יותר. בסדר. האמת שאחרי ממזרים חסרי כבוד וג'אנגו. ג'אנגו. לא ששני... שני... שני הסרטים הקודמים של טרנטינו ששניהם היו מאוד אהובים על ההסטודד. אחד היה סרט השנה והשני היה כמעט סרט השנה שלי. ג'מבו! שמעת השנואים די אכזב אותי וזה יותר כי הרגשתי שיש לו הרבה דברים טובים העניין שבערך מהאמצע שלו הרגשתי שהוא קצת כבר נתקע איפה קצת הפסיק להתפתח ופשוט ניסה בכוח לדחוף לתוך סיום. וקרה פה משהו שלא קרה והיה סרט אחר של טרנטינו. יש פה דמויות שאוהבות אה, אוהבות להרוג. Mm -hmm. המוסריות שתמיד יש בסרטים הקודמים, המוסריות המאוד אה, גמישה כמובן, אבל כל הסרטים של טרנטינו, הם, יש בהם איזשהו משל שמדבר על מוסריות ועל האם הרג הוא מוצדק או לא. פה הרגשתי שזה קצת, קצת כבר יותר אה, מדי אה, מובן מאליו שבעיניו זה מוצדק, <coughs> בעיני הדמויות. עוד פעם, זה סרט כאילו טוב נהניתי ממנו פשוט אני חושב שאני מבחינתי בתור סרט של טרנטינו זה פשוט היה ירידה לעומת הקודמים אני חושב שאני מצטט את עצמי כאילו אמרתי את זה בביקורת כמו שאני אמרתי פעם זה משהו שזה אחד הסיבות שאלתי את הסרט שהרבה אנשים אומרים על טרנטינו שהוא שונא אדם ושאתה יודע הסרטים שלו. אתה יודע, כל כך אלימים. ממני אתה בטח לא תשמע את זה. עם... לא, זה סרטים שלו כל כך אלימים, כי הם, אתה יודע, לא אכפת לו לראות בני אדם סובלים, ואפילו לא יודעים מזה, ואני הצעתי... הומניסט. זהו, זה, אני הצעתי מהסרט הזה בתחושה של, זה ההומניסט הכי גדול בקולנוע האמריקאי כרגע, ואני לא יודע, אולי בכלל. בן אדם שמצליח למצוא אנושיות. בכל אדם ולא אנושיות של כזה אה ah, בעצם הוא ירק יותר מסוים לא לא הוא אומר לך האנשים האלה נתעבים כאילו הדמות של סמואל ג'קסון שהוא כנראה ספואלים, הדבר, הוא הדמות הכי חיובית בסרט כנראה באופן כללי אם להאמין למה שהוא אומר אם, אם אתה לא ממין למה שהוא אומר הוא שקרן כמעט פתולוגי אם אתה כן מאמין הוא עשה דברים. שדע, אם, אם או גיבור או, או, או שקרן. כן, אם, את, אם, אם, אם, אתה, אם אתה רוצה להאמין לזה בלתי נסלחים כאילו. אבל הוא עדיין, אתה מבין למה הוא עושה את זה, החבר'ה הרעים, אתה מבין למה הם עושים את זה, ואתה, את, ויש לכל אחד כאילו קיום משלו. יש רגע שבו יש לנו פלשבק למשהו שאנחנו יודעים שיסתיים בצורה רעה, ואתה, ואתה אומר, אוקיי, אני, הטכנית אני לא צריך את זה, כי ברור לחלוטין מה קרה, אבל לטרנטים פשוט היה חשוב להראות מה קרה לאנשים האלה. אתה רוצה מהאלה. לדעת. את לא רק שאתה רוצה לדעת, את גם, את, זה גם קורה לאנשים, זה לא קורה לאיזה סטטיסטים חסרי משמעות. אף אחד לא מת סתם כדי לפנות טרנטינו לצד האחים כהן ודיוויד פינצ'ר הוא אולי מהבמאים האהובים עליי כרגע. כן. כאילו אני אומר כן כאילו יש לי אכפת. כן. בהחלט. אני מחזיק לך כרגע וכזה say off with the zan to your film critic balls או משהו כזה. כן. כן. זה היה צירוף שפות מעניין. אני מאוד אוהב את טרנטינו אבל לפחות מקרה זה משהו היה לי קצת יותר מדי ממנו. הוא... צריך גם לציין יש לו עוד אה, הוא אמר שהוא יעשה עוד סרט עוד שני סרטים הוא אמר שהוא יעשה עשרה סרטים זה היה, זה, זה הוא הכריז על זה בתור השמיני. השמיני זה נקרא okay. הפקה זה, זה, זה מתחיל עם לספר. the 8 זה מתחיל in 8 פריאמבר טרנטינו. עכשיו חשוב לציין שהספירה של טרנטינו היא לא בהכרח 1 2 3 4. הוא סופר את קילביל בתור סרט 1 זה בסוף? זהו אני חושב שכן. או את, uh, את ההופעה שלו בארבע חדרים בתור רבע זה סרט? זהו לא סופר. כן, אף אחד לא סופר ארבעה חדרים? רודריגס מודריגס סופר הכל, הוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, בלבוע קריד, עשר... ארבעה חדרים. כן. אז טרנטינו אמר שעוד שני סרטים הוא פורש, אני מאוד מקווה שהוא יחזור בו, או שפחות הוא ימצא דרכים אחרות, כמו שמיאזקי יודע שהוא פורש ועכשיו אומר שאולי הוא יחזור, לפחות בתור מפיק, אז אני, אני מאוד מקווה שטרנטינו ימשיך גם עוד. 20-30 שנה להיות... בקצב ההפקה הנוכחי שלו זה יכול להיות, אתה יודע, 30 שנה יכול להיות ארבעה סרטים. טוב, הוא צריך לכתוב מחדש את התסריד לכל דבר שהוא אי פעם כתב. אז אוקיי, זה סרט השנייה שלך, שלי דדפול, את השניית שנינו מאוד אוהבים אלימות. בקולנוע לפחות, כאילו, מה כן אם אתה לא יכול להכריח שום דבר שעשיתי. זה היה שנות 2016 בקולנוע ואתה יודע, חשב... הייתה טובה מחוץ לקולנוע, כן כן, <laughs> הקולנוע, מה שקורה בקולנוע יותר טוב מחוץ לקולנוע, חבל אמנם שחלק מהסרטים האלה או לא הופצו מספיק זמן או לא הופצו בכלל בארץ באופן מסתכלי, אבל משרי. זה תמיד קורה, כן, ו... <laughs> עוד פעם, מאח... אחד הדברים הטובים שבלחיית ב-2016 זה עובדה שפחות או יותר הכל זמין, כן. אם אתם שמעתם על סרט שלא ראיתם פה ואתם רוצים לראות אותו עכשיו, זה לא כמו כשאני ואתה היינו יודעים ש... בתקווה אולי זה יגיע לספריית הוידאו כנראה שלא רק אם מתרגמים אותו לעברית גם וקוראים לו וקוראים את השם קטלני בסוף כן וזה של גולן גלובוס. אז כן ויש הרבה סרטים טובים שאני בטוח שפשוט לא הספקתי לראות בטוח שיש גם אני לא היה לי זמן לראות את כל הסרטים שברשימת ההמתנה שלי. אבל זהו שנה, הספקנו ש... הרבה, כן בשנה הבאה שבוע 2017 ואנחנו חוזרים ישר למסלול שלנו, כן, שבו אנחנו נדבר שוב על סרט חדש שאולי ואולי לא נזכיר אותו גם בעוד שנה. ועל הפעם הזאתי, נפגש בסרטים.